Fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem ijed meg az árnyéken Nem Eljátszva az úcska színjátékot Nem én csak boltba járok Sajnos kosztvával van Nem. Nem Visszaszámolok Nem Száz 99. Nem. 98. Elég Nem Mire gondol, hogy ki lehet Nem. az? Stimmel Nem. Fiala Kejfej Jancsi Nem Civil Rádió 9800 És interneten Nem Csak könnyedén, trallala! Trollala, trallala -la. Tra -la, -la, -la, la la la la la. Csak könnyedén, csak könnyedén, itt a szelepnél. Vadászott rám spicly, nem sejtették ki vagyok én. Nem nem. Gyűlöltek még meg nem tudta. Nem nem. Selep vagyok. Nem nem. Selep vagyok. Nem nem. Az ország fenekén, mm. szalap vagyok az ország fenekén. Trallala, trallala, mi Trallala, trallala, csak mm. könnyedén, trallala, la. Lala, la. hallották már happy Andrét a retro rádióban a 99.5-en innentől már nincs rádió, kóva retrórádió. Nehogy már azt mondják, hogy nem jó nekünk. Van sláger rádió, van retrórádió, ez itt a Kána rádió, ez itt a, a 9800-an. El kéne felejtenem azt a februári utolsó napot Az tegnap kettőkor a sírba Mondtam már, hogy a műsor 14 éven a nem és felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott Felveszek egy nagyobb kölcsönt a világbanktól, megveszem az összes rádiót, az összes televíziót és az ötös internetes portát, és megszüntetem őket. Mint az a Pecina. Csak nagyban nem játszom, kicsiben. Nem veszem fel a Simicska pénzét, a Garanci pénzét, nem veszem fel a Mészáros Lőrinc pénzét, felveszem a Világbankot. Az ugye a zsidó tőke, a Soros, a Van Stín, vagy az egy másik történetnek a Rockefeller. Mindent felvásárolok és mindent megszüntetek, és újraindítom a népszabadságot. Ja, jó lehetséges, hogy lesz népszava Meg magyar nemzet, hogy azért mégiscsak látszom valami egy, egy ilyen fügefa levél Bocsánatot kérek előre is, hogy így beszélnek ebben a gorillás száma hát már mondtam, hogy a műsor 14 év noljaknak nem való Legfejebb megszüntetik miattam a civil rádiót És akkor lesz még egy retro rádió Lesz retro egy Retro 2, retro 3, retro 4, retro 5. Fábia Juliról egyik se fogja tudni, hogy ez kicsoda, de mindegyik nagyon happy endre lesz. Tudom, barámi rossz indulatú vagyok. Így karácsony előtt az ember kicsit grincsé válik a mikrofonnal Jim Carrey. É. Már úgy is így ilyen reggeli speech itt volt az ideje. Csak meg kellett, hogy szólaljon a Retro Rádió. Minden eladó. Ma a 2017. december 19-e van és 9 perc elmúlott reggel 7 óra a mai műsor fél 10 tart, mert itt van egy megbeszédés a rádióban, és akkor már műsort is vezetek, nem? Ahogy annak idején Csehi Otto énekelte Pocsolya részegen, konkrétan a Tócsában, vezet, vezet a szakszervezőt. És még, Otto? Hallod ezt a Retro Rádiót itt a 98 án 0614890999 és egy valaki beszáll a kórusba? Ki nem száll be a kórusba? Néhány könycsepp, vagy valami vigyor. Na jó, hát akkor jöjjön a testvérháború. HVG kontra a népszava Dercsényi Dávid december 18-13.34, ez akárhogy is nézzük tegnap volt. Társadalmi célú egész oldalas hirdetés jelent meg a népszava 13. oldalára itt az Országgyűlési határozat az Európa Parlament soros tervérehajtásáról szóló határozatával szemben, az azaz a kormány által elfogadott jogszabályi köntésbe mutatott választási propaganda. Mit keres egy ilyen hirdetés, egy ilyen leplezetlen sorosozás az egyik legmarkánsabb ellenzéki újság a intesz fel a kérdés Dercsényi Dávid? Mennyire hitelesít egy ellenzéki médiumot, hogy azt hirdeti egy egész oldal, ami ellen a 13. oldal kivételével publicisztikát riportott cikkek sokaságát írja. Alapvetően nem ez a kérdés, hanem két másik dolgot kell tisztázni, mondja Dercsényi David. A kormány mögé bújva a Fidesz brutális hirdetési túlsúlyűen rendelkezik a pártok között, tudjuk az összes nemzeti konzultáció a Fidesz kampány. Ez érdekes módon nem kerti fel az állami számövőszék figyelmét, csak az, ha a próbálja meg ugyanazt. Eljutatni az üzenetét mindenkihez. A Fidesz média birodalma egy dolog, de épp egy ilyen népszavás akcionál látszik igazán, hogy ez elér az üzenete, oda és oda egy pártnak nem. Mert ha valaki nem olvassa a kritikusabb hangvételi médiumokat, újságokat, hetilapokat, portálokat, sőt, akár a kormánypártiakat sem, csak járkál az országban, egyetlen véleményel találkozik Soros Brüsszel Miklás. Itt azért a Dávid éve megtörik, tehát az élásuk be. Alapvetően arról szól, hogy mi nincsen a hávégében ben is valami soros, vagy legalábbis valami nem soros, vagy valaki távogassa, már a hávégét t is tolják meg. Azt írja a végén, egy szóval ez az egész rendszer testesül meg ebben a társadalminak hazudott politikai hirdetésben, a népszavában boldog karácsony, kedves média, hogy Orbán viktor idézzük. Erre van puszantva a szauer, a puha dercsényi. A soros a migráns. Világ pénze egyesülete. Hétfő délután kettő órakor népszerű rádiós műsorvezetőkkel és a 60-as, 70 es 80-as évek legnagyobb slágereivel elindult Budapest legújabb rádiója, a Retro Rádió. A 99.5 MHz frekvenciál halható adó a korszak legismertebb előadóit, igazi zenei legendákat és korszakalkotó slágereket varultat fel, kiemelt hangsúlyt fektetve a legnagyobb házai előadókra. Nézzék! A népszavát még nem kell síratni, a Rádió kút viszont lehet, úgyhogy ha nem veszik rossz néven, vagy tőlem vegyék rossz néven, engem aztán tényleg nem érdekel. 7 óra 14 perckor 1 perc gyász. Van, amikor Fábián Julira emlékszik az ember is, hogy zene szól, a Rádió Q nem szól, annak egy perces néma gyász jár.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 tra la csak könnyedén, én, csak könnyed la-la-la. délután egy internetes portál készített velem interjút annak kapcsán, hogy mit gondolok arról, hogy mit gondolok. Egészen pontosan elmondtam, hogy mit gondolok, Elkérték az e-mail címemet, megadtam az e-mail címemet, és mondták, hogy akkor majd a cikket elküldik. Nos, előbb jelent meg a portálon a cikk semmit, hogy azt elküldték volna, elolvastam, és két nagyon fontos mozzanata egyáltalán nem stimmelt, azóta kiavították. Érdemese adni a formára. 2017. december 18-a 16.48 perc az ATV közleménye. Az ATV lezárta a belső vizsgálatot Havaselik ügyében, az ATV nem kívánja meghosszabbítani a műsorvezető 2017. december 31-én lejáró szerződését. Első éjszakámat nem otthon, valamikor 17 éves koromban töltöttem a Szemlőhegy utcában Kovács Arisztit fiánál, Kovács Gyurinál, aki a Kovácsot CH-val írta, így nem volt a nevő CH. Ő volt az első nálam jóval idősebb, vagy legalábbis nálam idősebb barátom, akinek kijönthettem a szívemet, akire fölnéztem, akit csodáltam, és aki 2017. december 15-én 23 óra 50 perckor az alábi e küldte nekem. Szia János! Ha már régóta nem beszéltünk egymással merek megbotránkozni azon, ahogy terjed a hír, hogy a havas után átveszed a műsorát. Azt hittem fiatalon, hogy hason hasonlőek vagyunk, ebből csak a has maradt meg, de a szőr már nem. A repedésekből idősebb korban nagy rések keletkeznek, és ezt nagyon sajnálom. Tudom, én nem látok bele a Magyar értékrendbe 30 év után, én csak azt látom, hogy a balliberális nyomás hatására nyugaton minden megy tönkre, otthon is ezt akarod, csak csináld tovább, és támogassd. Engem másképpen neveltek. Ha neked az ideológia fontosabb, mint a nemzet, mint ahogy átéltük fiatalon, vagy a és amivel egy nemzeti egységet tönkretett a balli politika 40 éven keresztül gyermekkorunkban, főképpen zsidó árulóival, aki között ott éltem a rózsadombon fiatal koromban, akkor fordsz, a vonalat biztosan megéri. A hiba a demokratikus váltás kormányainak puhasága volt, hogy nem lógtak a fákon a régi rendszer talpnyalói, mint ahogy láttam a forradalmárokat három és fél éves koromban 1956-ban sétálva a nagyapámmal a vérhalom téren.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 az ország fenekén. vagyok az ország fenekén. tra la la, -la, -la, -la, tra -la, -la, -la, -la csak könnyedén, csak könnyedén, La-la-la. Az elmúlt napokban volt módon megélni azt, hogy... Havas Erik személye hogyan lesz a bal liberális értelmiség egyik központi figurája? Hogy Havas és műsora egyszerre némileg igen. Egy vélemény amely az elmúlt hónapokban és években ténytartalmát tekintve, hát ahogy poszlettanárunk mondta, nem árt, hogyha a diáságot befolyásolja a téma ismeretet. Ezzel együtt az egyik legnépszerűbb műsor volt. Vagy éppen ezért. Kétszer volt módonban ezt a műsor vezetni, nem sokkal az után, hogy a Rádió Q megszűnt. Nem volt az akkor életmentés márciusban, de minden esetre, mint egy szomjározónak egy poárvíz olyan volt, hogy én aki úszta éreztem, hogy el vagyok vonva attól, ami a mindenem, valahogy mégis belefolyhatok. Éppen a képemmel, és nem csak a hangommal. Aztán október 23-a környékén volt még egyszer, akkor a műsorvezető Spanyolországban volt, tehát nem feltétlenül volt egészségügyileg akadályoztatva, szívesen mentem el másodszor is. Amikor ez a történet elkezdődött, amiről már nehéz volt megmondani egy micsoda, hogy a mi hogy a haboly média, én ebben nem tenném le a barast. Ez zűrzavaros. És már zűrzavaros is marad. Akkor azt kértem a tévétől, hogy ne havas a pályánt vezessem, hanem a civil a pályán, mert abban az esetben, ha visszajön havas erik, akkor nem, is kívántam. Ezt el is mondtam. Műsorban, azon kívül akkor nem vagyok egy olyan ember, aki hátulról döfél a másikat, bár volna a Amikor Akkor azzal szembesültem, hogy a műsorban kik milyen indokkal nem jöttek el, miközben korábban ígéretet tettek arra, hogy folytatódik az a sorozat, ami előtte volt, akkor azt akkor is a személyemre vettem, hogy egyébként az nem nekem szólt. Nem jó az, amikor az ember összeszedi az összes Itt mint valami mágnással, amit annak idén a nagymamám szabú műhelyében használta, amikor az ember a régsekben gombostűket keresett. A legjobb kor jön december 22-a, hogy az ember átmenetle kikapcsolódjon, és ebben a formában április 8-a után csak akkor folytatom, hogyha az ellenzék győz. Ezzel a tempóval, ezzel az érzelmi háztartással csak kiégni lehet. Közösen kell majd eldöntenünk, belejött a rádiót is, hogy mi legyen április 30-án a folytatás. Addig még van négy hónap, minden esetben ennél nagyobb aktivitást feltételezek önökről, és nem kizárólag elemcsereügyben. Jut Janos elemcseredörö.fiolajanuskukat, gmail.com. A átlevő 9 percben pedig bármi. 061-489-0999 és 0630 Itt ebben a Pokoli Zűrzavarban vagy Kánoámban megfelelő rész aláhuzandó.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 Csak nagyon könnyedén, 06148909999 és 0636771161, bármilyen csak témában. Én, csak könnyedén, csak könnyedén, 8 perccel múlott, negyed 8. Minden nap műsor, minden nap utolsódás. Amit ma elmondhatsz, ne ha azt holnapra. 061-489-0999 és 06 Figyelek, ha van mire! We were watching TV Watching TV We were watching TV Watching TV Tiananmen square lost baby clothes. She was a pastry chef a szeretnék a legközelebbi könyvét mikor? várható, hogy kiadja. Karácsony előtt most már lehet esetleg rá vagy még lehet rá számítani? Figyeljél, én még az előző könyve gyászolom, ami ugye ott rekedt valahol a feldőlő matyi biradalomban. Nem... Hát erről beszélek, erről az előzőről, amiről már mindig mondta, hogy már lassan, hogy kész is van már, csak ugye nyilván... A... De ez megjelent, tehát az tavaly megjelent. Azt tavaly megjelent, és a, de és következő könyv, Hát azért az nem, az nem úgy megy. Következő könyvnek egyelőre írmagja sincs. Most fáradtságban. Köszönöm, hogy hívott. Nem tudom, hogy melyik fáradtságban inkább testi vagy lelki. She had her hopes. She had all my she had your back. She was the daughter of an engineer So get out your pistols, get out your stones Get out your knives, cut them to the bone They are the like lackeys of the grocer's machine They build the the satanic mills 061 489 0999 06 bármilyen témában. Még négy nap. Legközelebb január 15-én. Ha akarnak Budapesten keresni egy zombit, akkor most azt hallják. 061 és 06 itt a Zombi a civil rádióban. Van Happy Endre, Balázs és van Zombi. i -e, zombie. Senki nem akar a Zombival beszélgetni? A legközelebb, ha ilyen ajánlattal élnek, az 9 óra után lesz. 06148909999 és 0636771161, döntsenek, én itt vagyok. Kívános. Én megmondom összünkén, hogy valórdai érzelmi ember vagyok, és sokkal nézni a havasatáján. De megmondom őszintén, már nagyon nem tette, hogy annyira elszávolodnak a valóságon. Sokkal jobb lenne, ha az sora menne, mert akkor az a reális dolgokról lenne szó benne. És nem kell eltagadni a Fideszről, amit jó csinálnak. Mert De ne felejtsen, hogy, hogy az akkor... összes vélemény műsor ilyen. Ilyen a véleményműsor, amikor összedugják a fejüket a hirtévében az ATV 7-es stúdiójában. Ugyanazok az emberek, akik korábban tényekről beszéltek, hirtel elvesztik a tények iránti érdeklődésüket, és megszólal belőlük a hívő, hogy Orbán Viktor csinálta belőlük hívőt, vagy sem számomra teljesen lényegtelen. Én már csak a templomban leszek hívő, ha megtérek. Tessék. Jó reggelt, Horváth Péter vagyok. Hát én azt mondanám neked, hogy én borzasztóan örülnék, sőt, nagyon örülnék, ha az ATV-téket fog bármilyen műsorszában, de a havas műsorsávjában én ezt továbbra is egy hullarablásnak tartok, hogyha azt elvállalod sajnos ez a véleményen. Tiszteletben tartom, Péter, és Több nem értek történt. vele egyet. Hozzátéve természetesen, hogy ami az ATV döntését illeti, a semmilyen mértékben nem tudom, és nem is akarom befolyásolni, Szeretném, hogy tudnák, hogy ennek a reggel héttől tízig terjedő sávnak semmiben a gazdája, mint ahogy a Rádió Kuban se volt, és ahogy az előző rádiómban se volt. Tehát én tudomásra veszem különösen Horváth Pétertől, aki ugye ennek a misornak régi követője ezeket a mondatokat, de ezek olyan súlyos mondatok, amelyek azért elgondolkodhatnak a tekintetben, Péter, hogy... A mi együttműködésünk az minden vonatkozásban, bármilyen területét is illeti helyén való, e vagy folytatandó, e vagy sem. <tos> <tos> <tos> Telefonálok, csak nem fel fog. Ha önök telefonálnak, akkor fölveszem, mert az első, mert mással beszél, akkor... óvat szóval le ezzel a hullarablásról. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Megint ki lehet engem rúgni, mert megkérdezem, hogy hogy jutott eszébe, hogy a századik kormányinforra ajándékot visz. De Horváth Péterrel most teljesen egyetértek, úgyhogy bízom benne, hogy ön döntést hoz. Köszönöm szépen Azt, hogy a nekölváltat. Azt milyen ügyben hozzak döntést, amikor semmi sincs felkinálva? Hogyan jön a kormányinfó ehhez? Áruljál nekem? Elárulom hogy én amikor megkérdeztem öntől, hogy hogy jutott eszébe, hogy ajándékot vissza 120. forra ön megsértődött, de nem csak ön megsértődött, hanem kitiltott. Úgyhogy így ez az összefüggés. De mi az összefüggés e között, és a között, hogy egyébként mi a helyzet azzal a műsorral, aminek egy másik címe van, mint az előzőnek és ebből még egy van hátra, és semmilyen hír Ugyan, hírnincs, ugyan, ugyan, ugyan, az, hogy egy szót megváltoztatnak. Hát ön 100 százezerszer intelligensebb, és ön pontosan tudja, hogy a civilapályán az ugyanaz, mint a havasapályán. De tudja azt, hogy a civilapályánból lett a havasapályán, csak hogy megszűnt a többi vezetés? Arra ön tisztában van, hogy mi volt a sorrend? Nem. Hát akkor most legyen Nem vele tisztában. Sem. És tisztában van azzal, hogy két műsorra kértek föl, és fel, és fel sem merült eddig ennek a folytatása. Igen, ezt hallottam öntől. Igen, ezt hallottam öntől. Akkor? Én csak bízom a pillanat. Én csak bízom az önből De mivel kapcsolatban? Az azonosulással. Kivel? Tehát... Egy pillanat, a, ő az, hogy amikor ön eljött az ATV-től. Én nem eljöttem biza... az ATV-től, engem kitették az szer... Nem kitették, Így ugyanúgy van. lejárt a szerződésem és végelet. Igen, Azt akkor... Ezt úgy hívja, hogy végelet. Tehát hát, e én nem, a Fálmán Olga... Féle csúnya, tehát eletem, Azt mondjam, hogy összezagyvál hetet hava, semmi közelni, csak kálmánul. Hát hogy vagyok, én, hogy vagyok én öntől, fia lajánatot. Semmi. Csak úgy, De hogy, őrülök, a, tényeket hogy kezeli, a tényeket kezeli olyan lazán, amilyen lazán, én nem kezelem. Higgy hogy az összes rám nézve Ez terhelő adattal. A nagyságától. Nincs köze a nagysághoz, én, én csak, az, én csak én, a tényadatokról beszélek. Ha Na nem nagyon érdekel, hogy nagyon kedvel, amikor egyszerűen úgy keveri a tényeket, a hazugságokat, de alapvetően a hazugságokat a hazugságokkal vele kapcsolatban, hogy abból én jól ne jöhessek ki. Kámánolga, havas Herrik, minden kormányinfó. amelyeknek egymáshoz semmi közük nincs. Az ön fejében összeáll egy láncolattá, szívesen meghallgatom, hogy elmondja, hogy hogyan állt össze láncolattá. De Kálmán Olga távozása az ATV-től, a hírtévétbe való átmenetele, Havasherik műsorának megszűnése, az én korábbi műsoromnak a megszűnése, semmilyen vonatkozásban nem kapcsolódnak egymást, hoz leszámítva az, hogy mindegyik a médiában történt. Ha nem nézve terhelő adatokat akar mondani, akkor szedje össze és mondja el. De azok akkor legyenek valóságosak. Higgy el, hogy örülődöm épp eléggé, nem hiszem, hogy azt vehettem volna észre, hogy az elmúlt napokban kitértem volna az elől, ahogyan ezek a dolgok hatnak rám. De havasherriket és a havasapáján beállítani, mint ma a szabadságharc egyik fontos bástyáját az Orbán kormány politikája ellen, az akkora tévedés, mint összetéveszteni a szezont a fazonba. És ha azt kérdezi tőlem, hogy akkor miért vállaltam el a pályán műsorvezetését, most azért, mert az a két pályán, amit én vezettem Fiala János, azok köszönő viszonyban nem voltak azoknak a műsoroknak a hangvételével. Hogy ezt hogyan tudja összeegyeztetni tévé, havasherik fogalmam nincs. Hogy hogyan tudom én összeegyeztetni az, hogy havasherik nevével való kártyák vannak a kezemben, ezt megkérdezhettem volna, és erre azt mondtam volna nehezen. De az, ami engem ideültet a mikrofon mögé, hogy csak az árbóckosságból, az fontosabb volt. De ez önt mind hidege hagyja. Ön be akar engem sározni, amit egyébként megtehet, hogy ettől önnek miért jobb ám legyen. De akkor keressen hozzá igazi sarat, és ne köpüljön. Tegnap egy telefon nem volt. Életek, egy volt, akinek tetszett a műsor. Annak a műsornak a szellemisége, és ennek a műsornak a szellemisége. Nézzék, ha úgy kéne vezetnem műsort, mint ahogy egyébként az a műsor ment, az biztos, hogy nem vállalnám el. Az a két alkalom, amit korábban vezettem, íkes bizonyítéka volt ennek. Az, hogy felkészült műsorvezető társaim képesek egyébként a valóságtól teljesen elrugaszkodott dolgokon úgy élni és kommentálni, hogy külben nem zavarja őket a tények ismerete, ez nem az én világom. Tessék. Jó reggel kívánok Fiala úr. Én e-mailbe hogy tetszett a műsor, és tényleg Köszönöm, jó volt. Köszönöm, de nem szeretnék, tehát ez itt most nem, nem egy, egy kiállás, vagy nem kiállás mellettem. Ennél sokkal többről van szó. Hozzátéve, hogy amikor csak felmerült annak a lehetősége, hogy ez itt folytatódni fog, már akkor úgy kötöttek belém, aminek eleve megpróbáltam az elejét venni. Tessük. Tessük. Jó reggelt. Hát a múltkor, mikor beszélgettünk, akkor azt mondtad, hogy azonban reggelen semmi e, mindenki rosszindulatú volt. Hát bántam visszahívlak, hogy nem így gondoltam magamról, de oké. Okay. De most, mostani az már tényleg annyira barokos túlzás, hogy, hogy az, hogy te elvállalsz egy tévében egy műsor vezetését, ebből ilyen konklúziókat szülenek le emberek, én ezt tényleg nem értem. De Géz, ez mind azzal van összefüggésben, ami ebben az országban van, ezzel van összefüggésben. Én próbálom ezt a magam módján, természetesen magamra is vonatkoztatva elhelyezni, ilyen sikerrel. Ma hallgattam meg Egyekarási Gergőt, aki elmondta, hogy, hogy kicsit távoli a lesz, hogy, hogy ott nem érdekli hogy az ő pártjából, más pártokból hányan jutnak be a parlament, de nem ezért vállalja, hanem azért, mert, ahogy most már fogalmaz, kicsit patetikusan a haza sorsa. Szóval olyan, olyan mintha mindenki kevernélt kevernél, ez volt a fazonnal. Szóval, hogy, hogy jó volt ott hallani, hogy ezt mondta. Szóval, hogy, hogy nálad is valahogy így, itt egy műsorvezetésről van szó, és olyan ideológiát meg olyat kerítenek köré, ami, vagy olyat próbálnak ráhúzni. Hát, mint, hát, hát tényleg erre szokták mondani, mindenki verje a sajátjával, és akkor érezze jól magát. Jó reggelt! Fél nyolckal mással beszéltél. Lehet? Ijaj. Ha hallgattad volna műsoromat, akkor tudnád, hogy én miért hallgatok, de ha nem hallgattad, és valószínűleg nem hallgattad, akkor most nagyon sok kedved nincs felidézni. Jó, neki ezt kívánok, nekém is megállni a hallgatóknak is. Szeretem az ilyen felvezetéseidat, mivel mondjából fölcsitáltad az érdeklődésemet, de rögtön közben is, hogy nincs kedved elmondani, hogy mindjárt hallgat. Nem, tudok neked mondani egy konkrét példát, anélkül, hogy abba a kísértésbe essek, vagy azt folytassam, amiről eddig volt szó. Tudod, ez a púcsféle disznó és a shillingféle disznó között az az összefüggés, amit annak idején a Balasa mondott, hogy ilyen a csárda akustikája. Egyáltalán nem kellene, hogy a púcsféle disznóból eljussunk a shillingféle disznóig, de az, az ország, ahol élünk, a tévedés egészen minimális kockázatával ezt eredményezi. És ezért nagyon fontos az, hogy az ember, ha valamit érzékel, akkor először is megfogalmazza, hogy valamit érzékel, aztán megpróbálja azt leírni, aztán megpróbálja elmondani, hogy ő hogyan viszonyul hozzá, aztán viszonyuljon is hozzá, és aztán akik másféleképpen viszonyulnak hozzá, azoknak próbálja megérteni a gondolatmenetét annak érdekében, hogy ne vegye adottnak a csárda akustikáját leszámítva, ha a csárda akusztikája megváltoztathatatlan. Igen, Közelebb kéne jönni a telefonhoz azon kívül olyan, mint hogy egy sírkamrából beszélne. Igen. Tehát azt gondolom, hogy igazad van. Te egy boros pincéből beszélsz? Nem, de majdnem. <gül> Én mindjárt... Majd mindjárt megoldom ezt a problémádat is. <gül> a... Ez közös probléma. <gül> szóval a lényeg az, hogy, hogy ezzel a, akárhogy is, akármi is, a genet is, is a, a dolognak, akármilyen is a csehbenek az akusztikája, azért ez a sáros dillaj és kép is nagyon durva. Tehát... És, és teljesen fölösleges volt. Igen, teljesen fölösleges volt, de azt tudom neked mondani, hogy mint amikor a holokausztot összehasonlítják a donkanyarral, vagy amikor a holokausztot egybevetik a 50-es évek kommunizmus áldozataival, hogy hogy a kurva életbe lehet az egyik oldalán ennek a kibabrált mérleknek a bócsféle disznó a másikban, és akkor mindenki, tudod mit, akkor lehet szavazni. Akkor a Schillingféle disznó az a balliberális ellenzék, a másik pedig a Fidesz, de hát ez se igaz, és mégis efelé torzul az egész, és én kétségbe esett küzdelmet folytatok annak érdekében, hogy a dolgok kerüljenek helyükre, de szinte teljesen reménytelen. Rámas, az a helyzet, szerintem... De tényleg, te figyelj, miért vagy ebben a borospincében? Vagy eltemettek? Vagy mi történt veled? Most jobb. Egy fokkal, egy kongasz, mint a nyava jakorosság. Búvvá... Most, konyhá... most a konyhában éppen. Erted, a konyha egy... az nem egy búvár harangban van, ugye? Hát de most mit csinálja? most a, a, van. a Baj, mert a mutkos már jeleszted ezt nekem, hogy a Rakjam közelebb a számot is, nem tudom közelebb a számhoz. De jó, jó, rendben próbáltam volna már ezt közelebb de hidd el, nem megy. Figyelj, arra nem akarlak rávenni, az nem ez a rádióm is, hogy edd meg a telefonodatát. Nem. Nem tudok mert amúgy lépításnak beemesültem azt az emlékemet, amikor a... volt a nők a hátén az 7-7 országból című képes szállítás, nem tudom, ennél szerevel. Valami rémlik. Most minden rémlik. És akkor ott egy fotó, hogy itt korol aki ablak előbb a rekordok, hogy megette a saját bicikliért. Lereszerte a biciklit, és apránként megette, és ezzel őre kíresen beléltak Ez a, a teljesen értelmetlen dolgok egyiket. Na, szóval... Visszatérve a silingék képére, én, én egészen durvának gondolom azt a képet. De könyögöm, miért a silingék képére térsz vissza? Miért nem az egészre úgy, ahogy van két képre és a hozzávaló visszanyulás? Mert, mert valószínűleg a legutolsó élményem volt a silingék képet. Oké, amikor, rendben van, de amikor am én kérdeztem embereket az első képről, akkor mindenki elmondta azt, hogy ez miért nem olyan fontos. Bezeg a második kép az meg nagyon fontos. A istenem. Figyelj, az első két, a következő a probléma szerintem. A, a, vagy, vagy azért nagyon nehéz összehasonlítani, mert egyébként egy igaz volt a példa, hogy nem lehetett hogy holapoztott tudunk anyarral. vagy a vagy a az ötvenes életnek a kommunista diktatúra Az Azzal valamivel könnyebb, de az is értelmetlen, teljesen rosszilányba visz. A Donkonyára, ami mégiscsak egy háborús veszteség, hogy egyébként a magyar hatalag, második magyar hadseregnek jelentős része elpusztult, köztük egyébként keresztényen zsidó és sorra nem tovább érte. Jó, az első de... esetben, figyelj, épp úgy nem viccelünk a Disnóval, mint ahogy a másik esetben nem viccelünk a Hitlerrel, és oszt, jó napot, vége van. És a miniszterelnök úrnak pedig azt kell mondania, nem azt kell mondani, én nem voltam miniszterelnök, és nem tudom, hogy mit kell mondani miniszterelnöknek, de az első kép láttam, nem azt mondanám, hogy ez nem tartozik a kormány hatáskörébe, hanem a pócs az egy hülye, és ezzel elintézem, és kész, ettől a pócsnak nem kell lemondania, de a pócs pontosan azt érzi, amit egyébként valószínűleg neki éreznie kell, és tartok tőle, hogy érzi is, mert ki van a négy kereke de még egyszer mondom, nem fejeztem, de az első képesítében a képen nem a Pócs csinálta. A Pócs hibák követett el, mert azt hitte, hogy ez egy jó poén, egy pillanatra azt gondolta, hogy, hogy, hogy ilyen módon lehet egyébként valóságos palimára reagálni, hogy ő másoknak az ostóba alpári poénját megosztja. De az nem az ő képe volt, azt nem ő csinálta, azt nem ő találta ki, azt nem ő generálta, hanem egyszerűen és egyébként ilyen az én életemben és meg a tiédből is hozzánk sokszor volt, hogy túltolja az ember a biciklit, nem figyel oda, nem figyel mások érzékenységére, nem vesz észre, hogy hol van a határ és utána egy idiótoságot csinál, amit aztán később belát és bevall. Így van, mert de a... itt meg kell, Adi... hogy áll... de várj egy pillanat, itt meg kell, hogy álljunk. Ilyet, ilyet valószínűleg 12-1 tucat követtem el. De biztos nagyon nehezemre esett. De egy ilyen szituációban az ember, miután nagyjából érzékelte azt, ami van, mert ugye van egy idő, amíg ösztönösen tiltakozik, és azt mondja nem, nem, nem, utána azt mondja, hogy tévedtem, rosszul, nem is tudom, hogy mit mond, azt mondja, hogy bocsánat, ez a legegyszerűbb. De púcs ezt elmulasztotta megkapta a Fidesz frakciótól a támogatás, Gulyás Gejgei elmondta, hogy ebből az ellenzék egy projektet csinált, és hogy ha bár, figyelj, ez volt a hihetetlen, mindenki egyenként a Fidesz frakcióból azt mondta, hogy ez nem az ő világa, ám hogyha egységesen kellett, ez egy, ez egy ilyen inverse, barabás történet volt. Tehát amikor együtt kellett megnyilvánulni, akkor, mind, akkor azt mondták, hogy megvédik a pócsot, holott a pócsot nem kellett megvédeni, a pócsot senki se támadta, a pócsról azt mondták, hogy csinált egy hülyeséget, és akkor ezt a hülyeséggel kapcsolatban meg mondja azt, hogy hülyeséget csinál de nem mondta. És akkor generálódott, generálódott, figyelj, pontosan, mint egy lavina. Elindult egy kis izé, és a sirinél pedig lett egy orbitális baromság. Hozzátéve, vagy a Shirley meg nyilvánvaló azt mondja, hogy ez a művészet szabadság, ami szerintem nem igaz, mert ugye nem olyan térben robban, mint ahol a színház van, de ő erre hivatkozik. Figyelj, csirájában kell elfolytani a tüzet, nem annak függvénye, is, bal liberális tűz, meg jobb goldali, konzervatív tűz. Tűz van, babám! A amikor sérül csináltam, hogy nem van, nem művészet. Az egy másik dolog, hogy a művészet eszközével él. Na de hányszor élünk a művészet eszközével az élet bármely részén? A reklámtól, a politikai marketingig. Ezzel dolgot tudnék mondani, hol a művészet a eszközével élünk. Ahol Mondjuk, hogy, hogy az esztétikumnak, vagy, vagy egyébként valamilyen bevet művészeti technikának, mondjuk, hogy része van, vagy most szerepe van, de ez, az, ez ettől az még nem lesz művészet, az egy politikai pamflet volt, amit a. egy vizuális politikai pamflet volt, amit a feleségével megcsináltak. Mi megint arra volt jó, hogy címat kerüljenek, fülig a figyelmet, és végre megtanulja az ország a feleségének a nevét is. Ez egy rossz indulatú magyarázat létezik, de figyelj! Nem, nem. Azt érts meg, hogy összegződnek a dolgok egészen furcsa módon, tudod? hogy hogyan összegződik a púcsféle disznó, amit nem ő fényképezett, csak posztolta, hogyan egyesül a Demeter Mártárnak adott Orbán-Viktori válasz, hogyan egyesül a mitú, ami egyeknek semmi közük nincs egymáshoz, és mégis képesek valahogy egyesülni, és mi itt most próbáljuk a szarból kikövetkeztetni, hogy mit evett az illető eredetileg, mert hogy egyébként ugye ebben a megemésztett állapotában már nehéz visszakövetkeztetni. Hogy volt a balassafélem adott, ilyen a csáda akusztikára. Ezt mondta a tanár úr, igen. Egyébként ez jó, ez tényleg jó. Ez valami szép is, komolyan mondom. Én azt tudtam mondani, hogy a mi szorosunkban valójában ez a, ez a nehézség a legnagyobb szépség. Szóval, mi, az, mi az, is, az is jó, ami fájtál. Tehát, Jó, csak, tudom, egy egész életben... De figyelj, de Laci, egy egész életben, ahol állandóan azt, azt hallom, hogy hajóvonták találkozása tilos, egyszer csak felébred bennem az, a, a, az a kíváncsiság az iránt, hogy milyen egy olyan országban élni, ahol a hajóvonták találkozása nem tilos, csak egyszerűen kíváncsi vagyok. De figyelj, most már leértem 60 évet ennek a csárdának az akustikájában, én már valószínűleg ugyanennyit máshol nem fog eltölteni, de ha én ezt a csárda akusztikáját nem, tehát van ennek egy olyan visszhangzás, amit nem szeretek, miközben ez a hazám. Ez Isten fáját. Megértelek. Jó, hát csak figyelj! Megértelek, Figyelj, a hallgatóim által azt hallgatom, hogy a Havas Pályán műsoridejében léjendkező civil a Pályán elvállalásával hogy árulom el a balliberális eszmét? Hogyan vagyok a Havas Herik és a balliberális eszme hulladgyalázója, miközben milliószor elmondtam az összes vélemény hogy nem az én világom, és amikor két korábbi alkalommal nekem osztályrészt jutott az ATV vezetése által az, hogy ezt a műsort vezethettem, furcsa volt Havas a Pályán vezetni Fialajánosként, egészen más jellegű műsor Vezettem, és elvártam a résztvevőktől, hogy a tényekhez rögzítsék magukat. Itt most az én baliberálisnak mondott ám, de egyáltalán nem baliberális hallgatóim, ragaszkodnak ahhoz a véleményműsorhoz, amely visszatükrözi azt a világot, amit ők látni szeretnének, amelynek egyébként időnként a részletei sincsenek köszönő viszonyban a valósággal, nem tudom, hogy az egésze, én pedig azt mondom, hogy szembesüljenek a valósággal. Mint a vízben, amikor azt mondja a néni a doktor úrnak, hogy mit mondott Delfin, nem rák. Bassza meg. És hogy ne venném már komolyan? Hulla gyalázással az embert azért, azért olyan nagyon sokszor nem vádolják, és az ember kétszer is megfontolja azt, hogy mit miért csinál, én nem kétszer, négyszer megfontolom. Hát a, ez a szekértábor logika, az brutális. Hát azért. erről van szó, erről van szó, pontosan erről van szó. A szekértábor logika az egy, az egy szinonimája annak a szónak, hogy ilyen a csárda akusztikája, csak annak idején nem volt szekértábor, balas a úr, ilyet nem tudhatott. Igen, bár a több van, ebben a mondatban több van, mármint a balassaféle mondatban. Abban sokkal több van, abban Igen. sokkal több Igen. És én ezt, ezt ugyanakkor próbálom, próbálom ezt a mondat úgy fölfogni, mert valószínűleg annak is szánta, hogy, hogy ezzel nem, tulajdonképpen nem, nem... Miközben pejoratív a csárda szó használata ebben az értelemben, van az egésznek egyfajta negatív konnotációja, de mégsem azt gondolom, hogy a fütyülös bő a uh, húzódik mögötte. Egészen pontosan besersz. Tehát ez nem a, a... rabinak a szövege a fütyülös Az sértő volt, és megbocsátatlan. Ez viszont azt gondolom, hogy inkább van benne egy kis önironia, egy kis humor is. Én legalábbis így fogom fel a hogy legyet, sosem voltam balasztan, de... De tetszik, szóval jó, jó, jó, jó, jó, mert, mert azért néha nem át magunkat úgy... Nem csak patetikusan szabad magunkat de de ez, a, ez az hogy mint egy konyha malac, áll. hogy mindent ledarál, amit a konyhában feleslegként találunk, és bedobáljuk a vizébe. a... Nem, a... nem, nem, nem, de hát most uh, uh, ugye, a, a, úgy is fogalmazhatik, hogy a csárdának romantikája is van, és, és, és, és néha kifejezetten tehát kifejezetten jó el, mosolyogni ezen a romantikán. van a szépsége is, de még egyszer mondom, tehát ilyenek vagyunk. Én, én, én, én nagyon sokat jó, mondok... akkor miért nem korából, vagy megértő a silingel, mint hogy megértő vagy a pócssal? De most bocsánat, bocsánat. Most, most, most az, az egésznek a kontextusáról beszélünk. Én... én és, és nem arról van szó, hogy ebben sincsen igaz, mert nem alkalmazok kettős mércét, csak azt mondom, hogy más adalomnak a, a természetének a logikája. De csak azt érts meg, Lacibácsi, hogy amikor a Horváth Gáborral beszélgettem a Filip beszólása után, amit Fábián Tamásnak mondott a kötsei találkozón, akkor egyszer csak is, már 25-ször mesélem, megértettem a horvát Gábort, aki azt mondta a népszava megbízott főszerkesztőjeként, hogy ne csestessem én már őt akkor, amikor vadásznia kell neki fideszes nyilatkozókat, és te akkor azt mondtad, hogy igaza. Érted, amiről beszél? Van egy felfokozott irritáció ebben a csárdában, de nem érdemes ezt a hasonlatot túltolni. És ez eredményez ilyen dolgokat, és jelen pillanatban azt lehet látni, hogy a maga a hatalomgyakorlásnak a mechanizmusa jelen pillanatban nem az iránt uh, uh, működik, hogy ezt a pszoriázist ezt. Uh, gyógyítsák, hanem hogy növeljék, mert az irritáció növelése az valamilyen módon hatalomtechnikailag kedvez az egyik pártnak. Én meg azt mondom, hogy az irritáció növelése sok a büdös életben nem lehet pozitív dolog, mire azt mondják nekem, fiala, igazadban mégis így maradunk hatalmon. Szia! És akkor eldönthetem, hogy hogy viszonyulok az egészhez. Nem könnyű a <hály> Senki? Csak én próbálok valahogy itt vergődve beszélni róla. Az a kérdés, hogy a kollektív gyógyítjuk ezzel. Nem tudom, beszé, valószínűleg, valószínűleg nem, mert, mert ugyanúgy megkapod a rádió hallgatóktól azt, hogy, hogy, hogy, hogy miért beszélgetsz velem. Tehát a, valójában csak olajtunk az a tűzre, mert nem fér bele a szekélytábor logikában, hogy minden héten fél óra beszélgetsz velem. Ennyi. Mint, Ugye, azokkal a baliberális balib azok, bal társaimmal mit kezdjek, akik egyébként azt mondják, hogy az első nem havasa pályáműsorban nem jönnek el, mert hogy az egyébként, tudom is én, egy olyan dolog, hogy akkor megbántják az eszmét, de januárban, vagy februárban, ha ez marad, akkor visszajönnek, független, hogy ezt a fiala vezeti, vagy bárki más. Hogy gondoljak én azokra, akiknek én a neveit pontosan tudom, és egyáltalán soha büdös életben, spanyol csizmába rakatják a lábamat, nem, nem fogom elmondani. És azt Érzékelem, hogy mindenkinek van megélhetési jobboldalisága, megélhetési baloldalisága, csak amikor én ezt közelből látom, akkor annyira hányingert kapok az egésztől, miközben az egész csak mellettem zajlik, tehát ezek párhuzamos alagutak. Én azokkal az emberekkel, akik ezeket az üzeneteket leadják, nem találkozom, mert ha találkoznék velük, akkor a helyben kellene valahogy reagálnom rá, és akkor utána már nem mondhatnám magamnak azt, hogy elmulasztottam egy szituációt, ahol azt kellett volna mondani, hogy nem, nem, soha vagy, hogy jaj, de jó, én is elkövettem ilyet. Nehezen, nehezen bírom ki, ne ki, hogy ne kérjek neveket. Pedig nem fogok rendet Értem, tudom, de akkor hát is nehezen bírom ki, hogy ne kérjek neveket. És közben egyfolytában kérdezett... egy azon gondolkodom, hogy én mikor viselkedtem hasonló módon, hogy én vajon megkövettem el mindenkit akkor, amikor hasonló módon jártam el hogy tiszta legyen a lelkismeretem. Lehet, hogy valamikor e, így viselkedtem, de hogy próbáltam-e utána tisztázni, próbáltam-e azután jó útra térni, próbáltam-e azután nem ezt a gyakorlatot folytatni. egy folytában azt kell visszahallanom, hogy akkor így viselkedtem, miközben a későbbi viselkedésemmel már senki sem tisztában, mert arra az nincs érdeklődés. Ufa nem tudok hát szempontból jó, hogy véget ér az év. Na, és milyen szempontból? Hát, hogy ennek vége lesz. Nem messze nem lesz, nem lesz éve, sokszor. Lesz így, amíg érünk. Hát ez, ez, ez egy ilyen élet, meg egy ilyen sors, vagy egy ilyen ország. Ez, mondom én, inkább a szépséget próbálom benne megkevesni. Hát, hát, semmit. Jó, a szépséget. Oké, meg lehet te este, Tegnap este, nem, este valamikor éjjel kettő körül uh, adit olvastam. És annyira, annyira szép ez a, az élet él és élni akar. Tehát, a, a, annyira annyira csodálatos annak a versnek a másik szakaszra, ahol végül is a teljes reményveszettségben. A teljes, teljes kiállándultságban. Az élet értelmének a a, a, a mondjuk egy keresése közben mégiscsak, mégiscsak uh, valami lenét lát. Hát, hogyha valakit látta ennek az országnak, már hajó, vagy a hajóban találkozása tíros, tehát kompok találkozásra is tilos. látta ennek az országnak a rendkívül bonyolultságát, a kettősségét, az ő volt, és ezt meg képes volt ilyen módon is kifejezni. Szerintem nagyon jobb. Tudod, miről beszélek. Egyrészt tudom, másrészt én meg a Borbéi Alexandrát láttam sírni, aztán majdnem írtam neki egy üzenetet, aztán rájöttem, hogy én nem is ismerem őt, hát mi alapján küldenék neki egy üzenetet, de teljesen, tehát olyan hatással volt rám, mintha egy filmet láttam volna. Fölolvashatom ezt a szakaszt? Persze. Őrzők, vigyázzatok a strázsam. Az élet él és élni akar. Nem azért ott annyi szépet, hogy átfádoljanak most rajta véres és ostoba feleségek. Oly szomorú embernek lenni. szörnynek az állathős, igék, és a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszült hitét, és akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázatok a strázán. Tudod, laci, ilyen zseniál! Tudod, egy Laci, jár, egy pillanatú levedet pillanat szeretném kérni. Az én barátnőm azt mondja, hogy amíg velem koincidenciák viszonylag nagy számban fordulnak elő, Adi nekem nincs a kompanaszra. Nincs most nálam itt a lemez, az, amit te itt most felolvastál, az intés az köz a múlt héten körülbelül nyolcszor hangzott el, ha nem tízszer a húból előadásában. Az ő Adi tudod? Nem beszéltünk össze. Nyolcszor vagy tízszer. Zseniális. Tényleg zseniális. Nem csak ilyen, ilyenkor, mint egy megerősítve látom azt, hogy... Ha van Isten, akkor azt akarja, hogy ezt csináljam, független attól, hogy milyen támadások érnek. De hát nehéz, nehéz ezeket a dolgokat megtenni, és hát az ember hozzád még csak méri magát, de az Adihoz nem, éri, nem, nem, nem méri, és ezeket a szavakat hallva, amikor ezt ugye a saját műsorokban hallom vissza a hobótól, akkor magam is beleborszongok. borszongok. Geniális. Bár azért az, az a csúcs. Lehetség, és most én nem tennék különbséget a hobó interpretálásában is. Tehát nekem itt van a fülemben az, hogy ezt a hobó mondja ezen az adiverson. És akkor most azt fogjuk mondani, hogy kellemes karácsony, ünnepeket, boldog új évet kívánok, és a hallgató eldönthető és tulajdonképpen ezeket te miről beszéltek? Azt írja Akkor... valaki, aki egy hallgat, hallgat bennünket, ez most őrült, őrült el liba bőrös, főleg az egész reggel tetejeként. Mm. <gül> <gül> <gül> Jó, hát. Nem sokat adottam az éjjel. Ez nálam már gyakorlat. Igen. Igen. Kicsit más, Kicsit máshogy van? is jövőrés beszélgetünk? Nem, nem, egyáltalán nem. nem, nem. Jövőre is beszélgetünk -e? hát, Igen, kérdezzük, csak, csak a... azért, hogy búcsúzzunk el az sőt, még nem tudom, idén még lesz kedd, akkor ugyan karácsonyban? van, nem tudom. Nem, nem, nem, nem, nem, nem. én, én pénteken zárok. 15-én kezdte. Ah. <hállítan> csak azért kérdezünk, hogy búcsúzzunk el a tárgyalatoktól. Hát úgy, boldog de akkor ezek szerint holnap nem találkozunk? Hát mi találkozunk személyesen? Persze. Akkor nem teszem le. Jó, figyelj! Előbb. Boldog karácsán kívánok a hallgatóknak, és köszönöm a türelmüket. A türelmüket miért? Nem kell köszönni a türelmüket. A, a, a, a főorvassa jön ki, amikor operális mondja azt, hogy köszöni a türelmét, ennyi időt kell várni kint. Aki a hangodiba akar találkozni, annak várnia kell. Ez így működik. Kis türelem. Okay. Kis türelem. Összement minden mező itt ezen a számítógépen. Nem tudom, valamit biztos csináltam bőle. Jó reggelt! A Mester Házi Attila. Vajon a velezmény nem szólalt meg egyáltalán itt az őszi szezonban? Nem volt mondandója, vagy... De ne a velezről beszélünk, csak ugye hallottam, hogy ugye összeszedték azt, hogy ki mindenki nem beszélt. de hányszor szólaltál föl? viszonylag sokszor. Ugye Úrnándor volt az ellenzék közül a legtöbbet beszélő, egyébként szocialista, a frakciótag. Én az előző ciklus, már az előző szezonban voltam a legtöbbet beszélő szocialista. Most szerintem az elsőt a az ellenzék közül. Ben voltál ennél a Demeter Márta történetnél, vagy akkor külföldön voltál? Múlt hétmény végig külföldön voltam. A Nátosztán Washingtonban. De láttad videón? Nem, nem, nem, nem, nem. Lemaradtam róla. Akkor a Púcs első részéről is lemaradtál, csak a Púcs második részével ismerkedtél meg a Shillingnél. Nem, nem, azt még láttam szerintem. Hát főleg az ugye kikerült a nemzetközi hírekbe is, úgyhogy az bejárta a, a, a világ sajtót, hogy Sajnálatos módon. Mit csinálunk azzal, azzal, akinek a záloga a kezünkben van? Egyfelől van egy posztolt kép, amit nem ő csinált azzal a felirattal, úgy, ahogy aztán van egy művész házas pár, akik másokból híresültek el az elmúlt időben, akik meg hitlerként és teste és kellemes karácsony ünnepeket. Szóval ez a, ez a téboly, ez mi? Hát, a másodikat én hogy nem akár betutatom annak is, hogy művészekről van szó, és, és sokkal erősebb kifejezésekkel, dramaturgiával él, tudnak élni a művészek, tehát erősebb a, a kifejezőképessők, és ugye sose felejtsük, hogy ez egy reakció valamire. A másik esetben viszont egy közéleti szereplő egy politikus volt az, aki egy vállalhatatlan ö, posztot rakott ki a Facebook oldalára. Tehát én azt gondolom, hogy a kettőt nem nagyon lehet összehasonlítani. Én az elsőt azt ö, annak a gyűlöletkampánynak tudom be, amit a, a Fidesz folytat most már évek óta itt Magyarországon, amiben én ebben látok egy, ö, egy ilyen rejtett antiszemitizmust is. Ö, Ötjön, mit kezdünk azzal, is. Attila, azzal a gyűlöletkampányjal, amely valójában úgy működik, hogy személyesen, és ezt most a tévedés közepes kockázatával mondom, a fáradtságnak a magas fokán senki nem gondol komolyan, miközben működteti a gépezetet. Tehát milyen az? Mit érdemel az, akinek a záloga így a kezünkben van, ha egyébként az én feltételezésem nem ördögtől való vétek? Nem, én azt gondolom, hogy ez egy ilyen cinikus populista megközelítés. Nem, hát, hát ez nem cinikus populista, hát az... Mert ő pontosan tudja azt, hogy amit csinál, abból nem hisz. Most Tételezzük fel ugye a mondatait alapján, de mégis csinál, és pontosan azt is tudja, hogy nem helyes. Csak adott esetben egyszerűen szavazatokat tud ezáltal szerezni a szélső jobb oldalról. Ezért mondom, hogy Jó, Azon gondolkodom, hogy itt most eszemben van a köteles beszéd. Ugye az a baj, hogy egy-egy beszédnek a, a rossz használatából még, meg egy-egy jelenség még nem alkot, Tehát három tégla még nem egy ház. Három rúd az még nem egy kerítés. Tehát, hogy maga a gyűlölet politizálás az abból áll, hogyha az ember egyébként ezt rendszeresen, különböző jelenségekkel kapcsolatban permanensen űzi. És azon gondolkodom, de ebben nem fogok tudni dűlőre jutni, ha segítesz, megköszönöm, hogy ez körülbelül hány éve van. Mert ugye kezdete, a kezdetére emlékszem, de abból még nem feltétlenül következett az, hogy abból egy ilyen folyamat legyen. Hát, de való, talán az olyan 2006 környékén kezdődött a Fidesz részéről. Hát, nem tudom. Azért ott 2002 tavaszán a... Igen, a vállalkásoknál ott a Márkodis fordítása. TF beszéd és annak a környékel... Igen, ez igaz, ez igaz. Nem csak, mint helyi tűzoltó, azon gondolkodom, hogy az első égési sérüléseimet mikor is szereztem be. Hát való, inkább ott, ahogy te mondod, még négy éve korábban szedt hát azért voltak. Ugye az a mondat is, hogy a hazon nem lehet ellenzékből, ugye Orbán szájából hangzott el. Tudanunk, Amire egy szóval szintén azt mondják, érkeztés. hogy ott ki van ragadva a szöveg összefüggéséből. Hmm, hát nézd, szerintem mindegy, hogy honnét ragadjuk ki, ettől még jelenteni ugyanazt jelenti. Ennek sohasem lesz vége? mint az éjszakának, a győztes éjszakának? Hát szerintem úgy lehetne ezt talán mondani, hogy egy ilyen hosszú folyamat részeként lehet vége. De az az kell, hogy kormányváltás legyen. Ha ez a kormány marad, akkor valószínűleg ezek a technikák és eszközök is maradni fognak. És nem, nem számítanak a sérültek? Nem, nem. mint hogy ugye, úgy gondolják, hogy egy háborúban is vannak, sérültek, vannak ártatlan áldozatok is, így a politika is egyfajta háború az ő fejükben, és és hát így ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá. És a civilek, a lakosság az lesz? Hát azért mondom, hogy vannak ártatlan áldozatok, tehát hogy bizonyos politikai lépéseknek, cselekvéseknek, akár a Fogom, jó, de a, jó, a, a, a civileknek de? ugye több lehetőségük van egyrésztről, pártokra szakadnak annak függvényében, hogy ö, kimellé állnak, ez az egyik lehetőség a másik lehetőség, hogy bedugják a fejüket a homokba, és megpróbálnak elmenekülni tőle. A harmadik lehetőség, hogy a szó fizikai értelmében elmenekülnek. A negyedik lehetőség pedig az, hogy ellene fordulnak. Miért következik, miért érzem azt, hogy alapvetően mégis az embereknek, a fejüknek a homokba dugása, vagy legalábbis valahogy az elfordulás és egyébként a két fél melleti felsorakozás történik, és nem az, hogy ennek legyen vége. Miből fakad ez? Nem, nem, én nem érzem azért annyira ezt a két fél mellett való fősorakozást, tehát a jobb oldal oldalán levő civil szervezetek azok valóban határozottan is egyértelműen ilyen nagyon harcos pószt fölvével sorakoznak föl a Fidesz mellett. Persze nem azok, akik inkább mai rendszerben ellenzéki értékrendet valló vagy, vagy ellenzékinek minősíthető, vagy a kormánya kritikustán ez a pontosabb civil szervezetek azért azok nem sorakoznak föl ilyen egyértelműen egyik vagy a másik párt mellett, tehát én nem tudnám összehasonlítani. Vannak közös célok, vannak olyan helyzetek, amiket hasonlóképpen ítélünk meg, de ez a nagyon közös felsorakozás, ez egészen biztosan nincs meg. És én azt gondolom, hogy hát valahogy a civilek is Sodródnak bizonyos szempontból bele. De egyre Személyesen mennyire sótródsz? Én sodódni nem sodódok, de hogy ugye ezt szoktam mindig mondani, hogy egy, nem is tudom, hogy mondjam, hogy talán az az egy jó, hogy egy box meccsen boxolni kell, akkor nem sakkozni kell belülni a ringbe. Tehát, ez, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez, tudom mások ez, kevenni. Ezt ez törlöm, mert valószínűleg én vittem tévútra a beszélgetést. Mi volt Washingtonban, ha Washingtonban voltál emlékezetten szerintem? Igen, igen, igen. Washingtonban voltam egy nato tanácskozás volt. Ilyenkor NATO tagállamoknak a képviselői jönnek össze, és én különböző transatlanti kapcsolatokról szóló kérdéseket hitatnak, meg Oroszországtól kezdve a, a hibrid hadviselésen át energetikai kérdéseket, és akkor ilyenkor van lehetőség megismerkedni azzal, hogy mondjuk az amerikai külpolitika, védelmi politika mit hogyan lát, milyen belpolitikai folyamatok vannak az Egyesült Államokban, ezt mi hogyan látjuk. Tehát egy ilyen e, szabad kérdezt felleg néhány erőadás e, után e, kimondottan érdekesek szoktak lenni. Itt keveredik mindig a politikai szint és az akadémiai szint, hiszen nagyon sok kutatót is meghívnak ezekre a, a beszélgetésekre, akik ott valóban más szempontból a vagy messzicsekkel távoztál az Egyesült Államokból? Nézd, ugye most volt lehetőség találkozni egy-két olyan újonnan kinevezett, vagy a külügyminisztériumban, vagy más apparátusba kinevezett, ilyen középvezető, vagy ilyen államtitkári szintű vezetőkkel, akik, akiknek az álláspontja érdekes lehet ahhoz, hogy megértsük, hogy a, a mondjuk a Trump adminisztráció az mit miért csinál, hogy milyen elképzeléseik vannak. Tehát ilyen értelemben érdekes volt, és mindig van. ...nak olyan aspektusai ezeknek a, a beszélgetéseknek, amik az aktuál politikától is azért szüttjetlenek, e, és egy szélesebb kontextusba helyezik itt a nemzetközi kapcsolat Térjük hazai vizekre. Azt kérdezem tőled, hogy éppen fog-e maradni a karácsony? Milyen értelemben? Hát, ugye amikor ennek a 2018-as választásoknak vége lesz, hogy akkor nem lesz szén égetve. Hát nézd nem politikus, hogyha első számú vezetői szerepet vállal, akkor, akkor azzal számolnia kell, hogy, hogy égni fog. Már most a, a szónak az átvitt olyan értelmében, hogy, hogy a, a személyisége elhasználódik, vagy, vagy kritikát kap, és ez sérüléseket okoz. Tehát mindenkinek számolnia kell neki is. Az mennyiben az MSZP-nek a kritikája, hogy saját magából nem tudott még egy miniszterelnök jelöltet kiállítani? Volt már ilyen is olyan is, most két távolít mondok, két nyertes kampányt. Az egyik Hornyula volt, aki egy belülről jövő, erős belső kötődéssel rendelkező miniszterelnök volt, a másik pedig Megyesi Péter, aki soha nem lépett be az MSZP-be, egy liberális szemléletű, de valódali értékrendet követő politikus volt, aki egyébként nem volt sohasem párpolitikusunk. Tehát ilyen értelme van, ilyen is, olyan is, mindig az a lényeg, hogy ki vállalja, és akinek hát van esély arra, hogy vállalkozik. Viszlá arra, hogy a pártnak mi volt az indoka Kovács Lászlóval szemben is megyesi Péter mellett? Hát, olyan messze volt már, hogy, hogy, hogy igazából, hogy nem Mert azért ugye, Kovács Lászlóban az maradandó, hát azt nem mondom a sebeket, mert a Kovács egy időben egészen fantasztikus nagyvonalúságról tett tanúbizonyságot, és egy fantasztikus elme volt. És az, hogy ő akkor, hát az, hogy kompromisszumot megkötötte, az nem kompromisszumot. Ő egyszerűen belement egy olyan dílbe, amiben nem lehetett könnyű neki belemenni, és ha bár akkor te sokkal fiatalabb voltál, akkor hány éves voltál? Hát el 28 körül. Nyilván hát azért annyira már nem voltál gyerek, hogy ráadásul mi akkor még találkoztunk is ott a Budapest rádióban emlékszem rá, hogy, hogy azért azt a döntést nem lehetett neki könnyű meghozni. Én ezt egy kicsit bonyolultabban látom, meg szempontból szerintem könnyebben hozta meg ezt a döntést, de ez nem mond le semmit se az értékéből. Tehát... Különös tekintettel arra, hogy a hornyula mégis csak végig is csinált négy évet szemben Megyesi Péternel, akinek egészen ticsitelen végjutott. jutott. Amit nem is tudod az feldolgozni, az útos -e. azt nem tudom, hogy feldolgoztál. Nehéz is azért egy ilyen helyzetet feldolgozni, tehát embireg én, én megértem. De összességében tehát csak azért akartam mondani, hogy volt már ilyen is ön tehát nem tartom tragikusnak, hogyha külső a miniszterelnök jelölt. Én a magam részéről személyesen jobban örülök persze annak, hogyha egy MSZP-ből jövő jelölt. Arról tudsz, van hogy nagyon lelketlen a hangod? Nem csak ettől meg vagyok fá fázott. Nem hiszem, de megfázott embernek is lehet lelkes, és lelketlen a hangja. Nem, tehát hideg vagy. hideg vagy ez ügyben? Nem hiszem, hogy hideg vagyok. Én azt gondolom, hogy ez is megoldás, meg az is megoldás a ez Egy dolog minősíti mindig, hogy tudjuk-e növelni a, a támogatottságunkat a következő hetekben és hónapokban? Ha tudjuk, akkor szerintem mindenki. Volt egy, egy idő, amikor mindig a pártnak az elnöke volt az, aki miniszterelnök jelölt volt, de Molnár Gyula már úgy lett elnök, mint aki eleve letett arról, hogy ő többre is vihetné. Igen, tehát ő a legelejétől fogva azt mondta, hogy ő nem akar ilyen szerepet. De kicsit úgy bálom. mondta, mintha a párt ezt üzente aki eleve, Gyula lehetsz az elnök, de ennél több nem. Nem, ez nem igaz. Ez nem igaz. Lehet ez ez? Az ő, ő döntése volt. Abszolút. Azt te láttad, ahogy közeledett a párt és a karácsonykről tekintettel arra, hogy ugye ez már nyáron is szóbeszédtárgya volt, amikor pedig még bastagon a botkáról volt szó. Hallottam, meg, úgy hallottam, amikor karácsonyi erős erről beszélt, én erről nem, hall, nem, nem, nem tudok. Tehát olyanról, hogy bárki a vodka ideje. Történhetnek jelentős dolgok a pártban, úgyhogy te közben ne tudják. Bő bőven, bőven, bőven. bőven. Hát Ez még, közben, még mindig egy az ilyen nagy Nem, de hát sokféle ember van benne, sokféle elképzeléssel, ami szerintem inkább az én számomra pozitív, mint negatív. Másokszor ugye ezért minket kritizálnak, de a visszatérve, én nem hallottam ilyenről, hogy most bárki olyan, fölvetette volna azt, miközben Botka László volt a miniszterelnök jelöltünk, akkor nem ő kellene, hanem a karácsony Gergő. A Botka kudarca? A Botka kudarca, vagy az MSZP kudarca? Hát ez nem közös, tehát mindenkinek van benne felelősséget értelme, magának a jelöltnek a legnagyobb, aztán biztosan ennek, ennek sokféle más elágazása is. És te azt mikor láttad már, amikor a Botka még nem, vagy látta, de nem szólt? Mibe bukott bele a Botka? Én, én, én a legelén, amikor elmondta, hogy egy jócsány Ferenc nélküli DK-val akar együttműködni, akkor én azt gondoltam, hogy ez egy kivitelezhetetlen feltétel vagy, vagy stratégia. Tehát, ha, ha így fogalmakul, akkor azt mondja, a me, legelén, ember, el tudod azt mondani, hogy valójában mi okán mondta ezt a Botka? Mi az, amit ő vagy konkrétan, vagy a szó átfit értelmében elszenvedett tőle, 2010-ig, amiért ő ezt mondta? Vagy ezt kérdezem meg a Vodkától? Hát, az azon legegyszerűbb aztán, hogy képze, kérdez meg a Vodkától, 50 egyik ezt is mondanám. A másik oldalról viszont volt, én is láttam benne racionalitást, már hogy miért mond ilyet, még akkor is, hogyha nem tartottam kivitelezhetőnek, az az, hogy Gyurcsány Ferenc nagyon megosztó személyiség. Vannak, akik nagyon szeretik, vannak, akik meg nagyon nem és az ilyen személyiségnél sose lehet azt pontosan látni. Ez, kevés, a ez, hoz, vagy ez kevés ez, ez kevés, ez kell valami olyan egyéni élmény, ami ezt így megismerrebíti, mint a gipsz. Hát akkor ezt, ezt már tényleg a kérdez meg. Én azt tudom, csak hogy arra, tudok, arra tudok utalni, hogy ugye azért neked elévülhetetlen érdemeid vannak abban, hogy nekem M.S.P. ismeretem van, mint hogy a túcsabának két ilyen alkalom volt, hiszen amikor annak idején, ezer éve a választásoknál én beszélgettem a pártagokkal, akkor azt meséltem neked, de te pontosan tudtad, hogy számunkra mennyire eleven és feldolgozatlan emlék a demokratikus koalíció és a benne lévő embereknek a kiválása. Tehát nem a demokratikus koalíció az, ami őket megrendítette, mert az már, az már akkor nevesítve volt, akkor az már egy könnyebb periódus volt, hanem az, ahogy ez a vállás bekövetkezett és ahogy ezt a vállást megérték, beleértve, hogy Uh, nem lehetett hosszú ideig tudni, hogy ki az, aki marad, ki az, aki megy, és ez egy tízes skálán nagyjából -as, aki beszéletlen marad, de nem a két uh, osztat között, hanem az osztaton belül is. Ez elképesztő hát, érmény volt számom. Én sokszor én azt látom, hogy a választokatok se pontosan értik, hogy eh, itt nem egy párt különböző platformjairól van szó, amikor adott esetben vita van, vagy nézeteltérés a pártok között akár, tartalmi akar más kérdésekben, hanem itt külön pártokról van szó. Tehát nem mindenkinek tudatosult talán a fejében az, hogy, hogy ezek különböző pártok, különböző érdekekkel, és különböző, vagy különböző értékekkel, hiszen ha tök egyforma lenne, akkor azért nem akar fogna senki se elmenni az MSZP-ből, <hül> és ebből a szempontból egészen sajátságos a magyar a párt történetet. Hát gondoljuk, az előző négy évben, ugye volt, beszélgettünk miniszterelnökököl, két volt miniszterelnökünk is alapított külön saját pártot, egyik abban az MSZP bázisán, másik kevésbé az MSZP bázisán, de mégis csak az a belelógó az MSZP bázisában is és szavazótáborában. De ez egyik a gyúrtságké a másik? Bajnai. Tehát, hogy ugye ez a, mind a ketten alapítottak egy-egy új pártot, tehát azért ezt a megosztottságot azért nehezen viseli el egy, egy párt, már a, most nem úgy érzem, hogy ezt a támogatottságában meg megvágyazottságát értem ez alatt, és nehezen értik meg a, a szavazók is, hogy hát lám korábban együtt kormányoztak, egymást támogatták, akkor most mitől válnak ennyire szét ezek, a, ezek az utak. De most nem most semmilyen minősítés nincs, egyszerűen csak az gondolom, hogy ezért rendkívül nehéz helyzetet eredményezett a ott és a párt számára, és éppen ezért sokszor a bennünket érő kritikákat vagy vádakat igaztalannak érzem, mert nincs még egy ilyen párt Magyarországon, de még Európában sem nagyon látok ilyet, amelyiknek ilyen kihívásokkal, hogyha szabad ilyen finoman pogalmaznom kellett szembesülnie egy ilyen de ez, de ez következmény, van. tehát valójában azt kellene megérteni, hogy ez miért következheted be tehát hogyan következhetett az be, hogy a Szigetvári, aki belépett az MSZP-be, ma azt mondja az MSZP-ről, mint amit mond. Azt meg kell tudni érteni, és ha már szerintem erről egy csomó alkalommal beszéltünk, bennem a megértés most még sincsen, most föl kéne hívnom a Szigetvári, hogy mi is volt, mint amikor az ember egy keresztrejtvénynél egy bizonyos szót elfelejt, az itt nem egy szónak a hiánya az, ami itt forog fölöttem. De, de, de, de hogy mondjam, nem... Nem, mert nincs ebben semmilyen minősítés. Az egyszer valamit másképpen láttak, másképp gondoltak, másképp akartak. De nem, nem ezért mondom én, hanem azért mondom, hogy ez egy, ez egy, ez egy kihívás. Ez egy olyan nehézség, amivel a fidesznek. Sose kellett szembesülni a jobbiknak, se az LNP verse nagyon történt ilyen. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy ez azért nem könnyebbé teszi egy pártnak a, a saját maga megszervezését és a, a politizálását, hanem nehezebbé. Tehát aztán ennyit jelent a, a történet. Ez egy érdekesség itt a magyar pártörténet fejlődésben. Hogy Igen, ez, ez, ez ebben neked kétségtelen igazad volna, hogyha közben maga az MSZP stagnálna, vagy felfelé-lefelé kicsit mozdulnál, de itt nem erről van szó. Egy nagy pártból egy kisebb párt felé ment, és ennek a következményeivel látható módon épp úgy nem tudott elszámolni, mint ahogy nem tudott elszámolni azzal, hogy ez a két miniszterelnök ők önálló pártot hoztak létre. Ez nem elszámolás kérdés, ez nem tőlünk függő. Tehát ha valaki kilép egy pár alapít egy másik pártat abban. Jó, de abban az tehát, ember önkritikát e, kell, ez hogy gyakorolja rá kell a jövő. Nem, tettem, hogy fordítva kell, hogy annak kell önkritikát gyakorolni, aki elment. Tehát, hogy ez nem mindig úgy fordítjuk, hogy bármi helyzet történik, akkor mindig a magyar tudást a párt a te nagyon jól tudod, hogy. De ez nem így amikor van. két ember elválik, ott is két ember felelősség. Hát ez van szó. Szó. pontosan ezt mondom, csak te azt mondtad, hogy az emesztőnek kell elgondolkodni rajta. Mert hát más... mindenki persze. Mindenkinek kell gondolkodni rajta. Eben igazad van. Akkor, akkor vagyunk Jó, arra nem, a, a nem jöttem valóság. rá, hogy mire jött rá az MSZP az elgondolkodása kapcsán. Arra nem jöttem rá. A bajnairán rájöttem, ő kilépett, a Gyurcsájnál rájöttem, ő olyan, mint a Schwarzenegger, vissza akar jönni. A mostani MSZP-nél ez sokkal nehezebb. Hát azt azoktól kell megkérdezni, akik a mostani MSZP-t vezetik, tehát én egy történelmi helyzettől beszéltem, ami kicsit korábban volt, nem, nem az elmúlt hetekben vagy akár... Ő, csak ez a Nem akarok olyan klubnak a tagja lenni, amelyik szívesen fogadta a tagjai sorában, azért neked mégiscsak tudnod kell, hogy a saját pártodban miért is vagy ott. Azt én tudom, hogy mi vagyok itt, de ennek semmi köze nincs egyik eddig érintett témához sem. Rendben van, de a hétköznapi életedet mégis befolyásolja. Hát, hogy ott a te munkázat is befolyásolja a munkai problémát, tehát én most ez semmiben nem mások. Én, én, én, egy, egy, én, én egy közösségnek vagy, egy nagyon kihelyezett tagozata vagyok. Sajnos. Nem, város, te a médiának nem. egy meghatározó szereplője vagy. Nem kell ebben de, nincs a, de nincs az a közösségi tudatom, mint ami neked van. Természetesen közösséget válok a civil rádióval, de én a civil rádió testében egy idegen test vagyok, itt, tudja mennyi ideig vagyok itt. Befogadtak. De de... Függ, hogy hogyan minős vagy, hogyan értelmezzük, definiáljuk a, a közösséget, mert hogyha úgy definiáljuk, hogy, hogy ez a magyar ellenzéki értékeket valló média rész, akkor már ez egy kicsit más jelent, mint egy pusztán egy, egyetlen egy rádióra sűríteni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek vannak olyan problémája munkahelyén, amik, amiket neki meg kell oldani. Jó, de ugye most 2018-ra nézve ennek a konglomerátumnak, amiről beszélünk, ennek alapvetően az öndefiníciója abból adódik, hogy le kell tudni győzni, vagy legalábbis esélyesmény kell lenni a győzelemre. Abszolút. És ez egy külső identitás, nem egy belső identitás. Az a kérdés, hogy a persze még ez is összefoghatja, mint egy ráf. Szerinted ez ugye különböző emberekkel beszélek a tekintetben, hogy ki mit gondol, ahogy múlik az idő, hogy mire elég, hogy elkészül -e a húsleves. Szerinted ebből tud olyan húsleves lenni, amire nem kell azt mondani, hogy még kellett volna neki két óra? Tud, de ahhoz nagyon gyorsan más kell csinálni, mint amit eddig csinálta az MSZP-nél. Bár valószínűleg másra is igaz ez a, ez a kritika. tehát Nevezetesen a választópolgárak én azt látom, hogy ezt a milyen konstrukcióban közös lista, nem közös lista, ki melyik körzetben indul, ezt egy, hogy nem vagy nem is értik, de hogy egészen biztosan nem érdekli a széles közeleményt, az tudja biztosan. Oké, okay, akkor miért nem mert ilyen, tud? Hát Várj, hogy tudod mondja végig, mert ez egy belső vitáról szól az emberek fejében, ezért az msp nek nagyon gyorsan ezt a, a úgymond, de első vitatkozás be kell fejeznie, és azzal kell foglalkozni, hogy mit szeretne tenni Magyarországon de, de figyelj, mi, nem, mi nem tud annak érdekében az MSZP hathatósabban tenni, hogy ez eddig se kellett volna, hogy tart. Azért, mert a médiát, ameddig nem zárjuk le ezeket a tárgyalásokat, akkor a média egyik sajátosság, hogy a személyi kérdések mindig egy picit ha nem, ha nem lenne média, akkor... Hát média nélkül nem lenne politikus, de nagyon majdnem. Csöngettek vagy? Nem, nem, nem, nem. nem. Ja? Puhlászta a telefonát, mert én tegnap kerestem őt valamilyen ügyben, és most de én most műsort vezetek. Ma később tudok, akkor csak visszahívni. Vagy később fogom én őt visszahívni. És azt kérdezem, hogy mit, tartod, mit tart ennyi ideig? Hát nézd, én három tárgyaláson voltam eddig ott, a korábbi 8-7-es tárgyalásokon nem. Én azt látom, hogy a az elmúlt tíz napban viszonylag sokat haladtunk előre. Úgyhogy én ebben optimista vagyok. Ezért tartalmi gyors, vagy tevezárol. technika? E, inkább tartalmi vita azért. Persze kívülről nézve lehet, hogy ez, ez egy választ, hogy szinten ez egy technikai vita, és kiindul melyik körzetbe, de nem technikai, hanem ennek aztán annak természetesen tartalmi elágazása is, meg siker, e, sok nem sikerhez hozzájáruló eredménye is. Tehát ilyen szempontból nem mindegy. És az, hogy ennek az egész konglomerátumnak marad-e Karácsony Gergely az első embere, az alapvetően a többieken múlik? Hát az alapvetően rajta múlik, mert hát hogy ő az, aki tud dönteni, hogy igen vagy nem. Én csak hát megmondta, Én, ha hogy jól kizállag, értettem... ha az msp ál mögötte, akkor az, hogy ő azt nem kéri. Igen, igen, és azért szerintem tényleg is írják csak újság hogy Karácsony Gergely az MSP miniszterelnök jelöltje, ez így nem pontos, ez úgy igaz, hogy az MSZP is támogatja az ő miniszterelnök jelötségét. De akkor ez az egész hajtsző, ami a karácsonyal kapcsolatban van, ez teljesen álságos. Mely jelen nem, mi? nem. Akkor miért, nem. Kell, miért kell a kongresszussal megbeszélni? Miért kell ezt a, a kibővítést? Nem volt nekünk kongresszusunk? Azt mondom, miért kell majd, ezt mondta Hát az Azért, mert egy szervezet, hogyha döntünk valamiről, akkor ott a testületeknek okay, kell. Aki rendben van, de akkor mégiscsak az, az, az, az, az MSZP-nek lesz majd a miniszterelnök jelölt is Nem. Hanem akkor mi lesz? Hát a Karácsony Gergőnek, hogy akkor nagyon szabad illetős, van egy projektje, ami úgy szól, hogy ő szeretne több pártnak a közös miniszterelnök jelöltje lenni, olyan formában, hogy ő egy közös listát vezet. Ez a projekt. Ezt az elképzelést a Magyar Szocialista Párt támogatja. Nem túl bonyolult, mert eddig is mi mindig azt mondtuk, hogy közös jelöltek, közös lista és közös miniszterelnök jelölt az, ami szerintünk a legjobb megoldás. Tehát ez magyar út teljes mértékben is. De, de mégiscsak az átszlóra a karácsonyban át rárakva, és akkor én most hirtelen felberült bennem, hogy akkor lehetne az együttnek, a PM-nek, vagy az együttnek, lehetne, nem? És a demokratikus koalíciónak egyszerre kongresszusa? Van. Hát a kongresszus is lehethet, hogy köszönjük. Hát között, nem, hát hogy akkor, világ, akkor, világ, fel, akkor, világ, akkor világos legyen, hogy akkor tényleg a karácsony. Figyelj, itt van. Valami... Hát erről minden párt külön tud döntéshozni, tehát ez nem így van, hogy mindenkinek együtt... De mégis csak egy párt az, amelyik alapvetően a a tárgyal, és nem a többi. De ez nem igaz, mert előtt az Együttel tárgyalt, úgy tudom, az LMP-vel is tárgyalt Karácsony Gergő, tehát hogy... Ez nem de mégis az MSZP igazolta le, de az MSZP igazolja Mi egyetértettünk a javaslatával, bocsánat, nem igazoljuk le. Tehát őneki van egy elképzelése. Az MSZP ezt támogatja ezt az elképzelést. De miniszterelnök jelövőként lesz... mégiscsak leigazolja. Hát úgy igen, na azért mert ez az elképzelés a mi elképzelésünkkel találkozik. Tehát ebben semmi nagy probléma nincs. De leigazolja hát, már el akkor, el amikor még nincs is meg a megállapodás, miközben az egyes felek... De nem a... igazolja le. Azt mondta, hogy mi támogatjuk ezt az elképzelést. Támogatjuk, hogy ő ezt csinálja, hogy ő ezt vigye végig, valósítsa meg, és ennek az egyik peremfeltétele, hogy ő a miniszterelnök jelöltje. Oké, és de ez végig csak támogatjuk. nem zavaró, hogy közben nem az MSZP tagja. Nem, nem. Ha miért lenne zavaró. Hát engem zavarna, hogyha nem életemet átmenetleg másra bíznám abból adódóan, hogy valami koalíciót kell kötnöm egy közös ellenség ellen. Hát ugye, hogyha én a perem feltét, hogy köteles vagy rá, akkor, akkor azért mégsem biztos annyira zavarna, vagy ha zavar is, akkor is ezt el fogadni. Hát én a választóki törvény, hogy amit régen ugye a második fordulóban el lehetett rendezni, meg a maga a szabályozás is elrendezett, ugye, hogy aki a harmadik volt, hát hanem túl sok esélyen nem volt, azért általában visszalépet valakinek a javára, most nincsen második forduló, hogy nem véletlenül, hát a Fidesz ezt a helyzetet akarta előállítani értelemszerűen, hogy az ellenzéknek sok vitatkozása árán euh, kelljen azt a helyzetet előállítania, hogy egyet el tud indulni a, a választásokon egy politikai konstrukcióval. Tehát ez nem véletlen ez a helyzet, ezt a Fidesz állította elő azzal, hogy megváltoztatta a választógi törvényt a saját tája ide szerint. Hát mondanám azt, hogy értem, csak bennem egy személyes aggodalom van, szeretném, hogyha győzne az ellenzék, szeretném, hogyha nem égne színni a, a, a karácsony, és szeretném, hogyha a győzelem egy olyan életet hozna, ami nem másféleképpen ugyanazt ismételné meg, mint ami most van. Ez egy értelmetlen mondat volt, úgyhogy ezt most megpróbálom értelmesíteni, és inkább nem folytatom. Ámen. Igen. Ja. Hát, nem tér el, nem tér el az egyáltalán. Kellemes ünnepeket, jövőre jó mindenkinek. Szia! Már ebben az egészben valami képtelenség. Tehát amikor a Fideszről beszélek, addig tudom, hogy mi az, és tudom eldönteni, mit szeretek benne, és mit nem. Mivel értek egyet, és mivel nem. Ez talán könnyebb, mint az, hogy szeretem, nem szeretem. Az ellenzék esetében ott a kivetített vágyaimat jelenítem meg az egyes pártokban. Az egészen más történet. Jajj, jaj. Már csak három és fél nap. Nem lesz könnyű egy ilyen napot, mint a mai napot feldolgozni. Különösen a tegnap után, amikor nem volt semmi. Én mentem elé egyébként. Én szerettem is volna, hogy ez megtörténik, nem feltétlenben a formában is. Maguk a hangok is ismerősök, tehát legalább valami új argumentáció jelentkezett volna. Jala János, lehet? Mondanám, hogy felszállt a fehér füst, de én ilyeneket nem mondok meg, meg. Hát itt van bennem az, amit olvastam másoktól a történetnek a kapcsán, hogy F, F, F, megszületett a megegyezés, egy pillanatra várjál. Tele vagyok papírról. Itt az év vége felé azért már fáradok. Azt írja a mentes. Szabó Zé lezárta az ügyét a KFC-vel. Poénkodnék, hogy megérte ez a pár pofon, de nem a pofon sohasem éri meg, még akkor sem, ha ilyen a vége. Viszont minden elismerés, Zorilak. Figyelj, én a mentest ismerem, valamennyire egy okos fiúnak találom. Ha én lennék te, akkor mégis azt gondolnám magámban, hogy az anyádat. Merhogy? Merhogy... Nem lehet ezzel poénkodni, és azt se lehet mondani, hogy... Szerintem ő arra gondolt, hogy mások poénkodnak ezzel. Nem, nem, nem, nem, nem. Minden elismerés Zolinak esse, tehát mindaz, ami itt történik, ez fals. Mond? Magyarázd el, mert kevés értem. Hát azért fals, mert ennek a történetnek egy gazdája van, az te vagy. Abban a formában, ahogy elszenvedted azt, amit elszenvedtél, az, hogy aztán ebből mi minden fakad, annak vannak más szereplői is, akik ha akarnak megszólalni, olyan nagyon nem akarnak megszólalni, a többiek azok szemezgetnek ebből a történetből, és valójában mind belüled élnek úgy, hogy közben a szó fizikai értelmében viszik szét a véredet. Hát azért az, annyira azért nem. Kicsit el van túlhozva, de értem. De tudod nagyon jól, már az első alkalommal is arról volt szó, hogy én súlyosabbnak vettem, mint hogy te képes voltál kezelni. Igen, tehát én azt gondolom, hogy ezen lassan túl lehet lépni. A világ úgy működik, hogy bárki bármit mond és csinál nyilvánosan, azt jönnek emberek, és szerteszélyel viszik, és megváltoztatják. E ezzel így nem nagyon tudok mit csinálni, egyszerűen nem is nagyon szeretnék mit csinálni. E nem, nem tudom én feladtam például a, a második nap, amikor rájöttem, hogy én nem fogok itt senkit meggyőzni arról, hogy, hogy e nem tudom, nem részegen duhajkodtam és akartam lefejelni a, a, a, a, a vezőket és az eladókat. E ezt annyira adtam fel, hogy nem, nem fog háborúval kezdeni, de például sajtópert nyertem a is srácok ellen első fokon, mert hogy mert nem volt egy nehéz sajtópár, mert meg is jelentek és nem voltak érveik, mert hogy mindenfajta mindenfajta megalapozottság nélkül egy fórum bejegyzés alapján azt mondták, hogy én konkrétan a vendégekkel kötözködtem részegen és már akartam verepni magamat. Nem tudom, én, már, én, már, én most ezt, lező, ezt lezártnak tekintem, azt gondolom, hogy ez nem egy jó dolog, ami itt van, de most így csendben mondom, hogy hogy annál a pár pofonnál vagy inkább az, az ökölcsapás volt, annál sokkal jobban megrémít az, hogy milyenek a reakciók, és ebben itt nem azokra a gondolok, akik a barátaim, uh, még hogyha időnként vicces, vicces megjegyzését tesznek hozzá, ott tudom, hogy jó szándékkal teszik, itt az országról beszélek. Uh, azt gondoltam, hogy nem lehet... Uh, belekötni ebbe a felajánlásban, de, de elég sok embernek még így is sikerült. Igen, olvastam, és akkor elnézés, hogy ezzel kezdtem, meg elnézést, nem akartam a mentes megbánteni, csak azt mondom, hogy, hogy akkor, amikor az ember, tehát számtalanszor fordul velem elő az, hogy valamit elkezdek írni, aztán kitörlöm. Aztán olyan is, hogy elküldöm, és aztán úgy törlöm, bár olyat mi nem csináltam, mint a mint az együttes politikus, aki felvett egy beszélgetést, kirakta, és aztán utána levette, csak közben már más letölthette. Tehát ilyen végzetes hibát azért nem követtem el. De uh -huh. a más bőrére azért igyekszem nem... Tehát a más a, az, a, a, a, a, azt, azt igyekszem tiszteletben tartani. Elmeséled azt, hogy valójában az a folyamat, amely október 16 a után vette kezdetét, annak milyen stációi voltak, mert valószínűleg ennek lenne a legtöbb Err Erről a szerződés keveset beszélhetek, mert hogy a KFC ezt kikötötte a szerződésben. Miért kötötte ki az 70 egyébként azért, mert egy hatalmas múlt, ahol hatalmas jogi osztály működik, és ezért most nem akarom a jogi osztályt bántani, de az nagyon, hogy is mondjam, jellemző a történetre, hogy ami, mi helyt az én vagy az ő, az ő jogászok beléptek a levelezésbe, akkor minden elromlott. Mármint, hogy, hogy, hogy mire visszatértem a gépemelé, már azt éreztem, hogy háborúban állunk. És Nekem nagyon jó élmény volt, hogy minden egyes esetben a nem jogászok, aki gondolom, hogy a jogászok is csak a szakmai, a szakmai nívó miatt, meg a szakmai dolgok miatt tették ezt, de hogy nagyon jól át tudtunk lépni a, a jogi kereteknek. De akkor azt, azt kérdezem tőled, hogyha ez így van, akkor miért nem léptetek a nagy nyilvánosság elé együtt, és tartottatok -e egy szűk vagy zárt köri, vagy nagyon is nyilvános sajtótájkoztatót, ahol el lehetett volna mondani, mi történt, és kérdezni is lehetett volna. Ö, mármint a konkrét eseményről. Hát, hogy milyen megállapodás született, igen. Ö, mondom, azért én a, a KFC-hez kikötötte, hogy ezt nem lehet, nem lehet a erről a konflitumokról nyújtan beszélni. Én meg az, mármint, hogy biztos kiálltak volna egy sajtotájukat, ez eszembe se jutott. Én nem akartam ekkor az kifeneket keríteni az ügynek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy... Hogyan lehetett tudni egyáltalán azt hogy megszületett a megállapodás? Azt el akinek? Abból, hogy én megírtam, és a tájékoztatásnak, hogy az adomány egyetlen két alapfelszétel volt az adománynak, nem konkrétan mondom három, az egyik, hogy egyesületi formában kell működni, mert a kárt-t szeretné majd felhasználni, gondolom, mint, mint hivatalos adomány. A kettes pont az az, hogy, hogy magáról a hírről meg kell ők információt úgy, hogy a másik a, a egyesület, is szerepel az információban. Egyébként itt már volt, aki elvérzett. Um, és Ez a harmadik az, hogy valamilyen módon bele kellett, be kell majd számolni nekem, ami én majd beszámolok a saját Facebook de most semmi ennél bonyolultabb helyen. Ki vérzi? Hogy... Volt olyan alapítvány, a a a akit nem tudtunk a közös kommunikáció elávenni, igazából kommunikációs problémák voltak. Tehát, hogy volt Más, de most ez... Tehát most arról beszélünk, hogy valaki kapott volna a támogatást, de ezért neki meg kellett volna szólalni, de ez utóbbit nem vállalta. Igen, igen. igen. És ez igen. összefügg a csárda akusztikájával, amiben élünk? Tessék! Balasa én bölcsészkarra is jártam, elég el nem itt néhető lehet, hogy nem látszik rajtam. Jogot is végeztem, számtardogot végeztem, de semmi sem látszik rajtam. És a Balasa tanárunknak esztétika szakon volt egy ilyen mondása, hogy ilyen a csárda akusztikája. Azt kérdezem, hogy csárda akusztikájában van összefüggésben az, hogy ez az Egyesület nem vállalta a kommunikációt. Én magam sem tudom eldönteni, hogy arról van szó, hogy nem akartak a jelenkori politikai környezetben együtt szerepelni egy migránsokat a alapítványal, vagy arról van szó, amelyiket ugyancsak valószínű, hogy akkora alapítványról van szó, a döntés így, így decemberben az, az amúgy is egy ilyen ngo fontos időszakban plusz a karácsony előtt nem tudott megszületni időben. Azért a te történeted még tud gyártani számtalan vagy rémet ebben egyetértünk kedves Szabózi, ugye? Én remélem, hogy ennek végel... Igazából én, én konkrétan azt gondolom, hogy azért sem akartam ezt a. Figyelj, drágám, hát arról van szó, hogy te próbálsz valakinek segíteni a saját véreden, amire ő azt mondja, hogy ilyen és ilyen okokból értsd meg, de ő köszöni szépen, nem kérját. Azért nem mond már azt, hogy ez. Nem, Nem, a igazság ennél rosszabb, hogy egyszer csak nem tudtunk vállat kicsikarni belőlük. Még rosszabb. Tehát, hogy nem az volt, hogy azt mondták, hogy köszönik, nem, nem kérnek, nem sokadik telefonhívásra sem jelentkeztek. De, de, hogy de, de akkor nem mondd azt, hogy ez nem agyrém. Ö, kell neked segíteni. Egy, egy, másik, egy másik ponton pedig nagyon-nagyon-nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy az, a, az, a, a, itt most már, mert az alapítvány nagyon-nagyon jó módban él, és nagyon sok támogatást kap az államtól, illetve, illetve olyan magás akik mi azt az összegre már nem volt szükségük. Megpróbálom így felfogni a dolgot. Jó, csak azt érzem, meg, hogy ugye írod, itt van előtte mind a két szöveged, Ugye itt van az első szöveged és az utolsó is. Emellett, remélem, hogy ezek az adományok nem csak azt bizonyítják majd, hogy Magyarország még mindig egy olyan piacgazdaság, ahol egy vállal a saját érdekében és a fogyasztás iránti tiszteletből is vállalja felelősséget, ha hibázik, de azt is megmutatják, hogy pár frusztrált ökölcsapás és át lehet változtatni. Végül valami jó társadalmi halszor tolgá, például meleg gyeregcipőké, vagy egy konténerré, ahol az otthonukból gyerekek is boldog lehetnek pár órára, boldog karácsony mindenkinek. Tehát azért ebben van egy olyan bágyálom, uh, amely azért még nincs itt. Beleértve vagy hát, a legelején, hogy amikor én, írsz... Én, én azt gondolom, hogy, hogy tökéletes világkarács, karácsonykor sa lesz emlékszel még ben? arra, hogy október 16-án mit írtál? Ö, azt nem nagyon, de... Oké, okay, akkor elmondom. Azt remélem, hogy ez már nem az az ország, hogy félrelakják a legszebb paradicsomokat a művész úrnak, és az, az elvtárs pultaló kapja a felselt, nem a szerető és akkor itt le van írva, hogy miben remélkedsz, hogy ez már milyen nem ország, miközben azért, azért néha bebizonyítja, hogy azért olyan nem ország. Igen. Azt akarom mondani, hogy nem lehet minden tökéletes, ilyen karácsonyi hogy én azt gondolom, hogyha itt a saját kis környezetemben ilyen világot csinálok, akkor az úgy talán, talán kiterjesztődik. Tehát nekem a, az igazi csalódás az egész az nem az, hogy jöttek emberek, és azt mondták, hogy pofán kellett volna jobban vágni, uh, hanem az, aki azt gondolja, hogy Bezzek, hogyha nagyon keserűen azt írja, hogyha Bezzek, ha ő, ő csinálta volna ezt, akkor, és őt verik meg, akkor semmi nem történik. És így azt nem, az nem jött át hogy azzal a nagyon minimális, nem tudom, erő, erő, erő, erő, nyilvánosság erővel, amivel én rendelkezem, ami azt gondolom, hogy eltölt, hogy nagyon sok mindenki máshoz erő, képest, azon pont azt akartam elérni, hogy őt se verjék meg. Tehát nem azt akartam, hogy hogy nekem legyen ezentúl jó dolgom a. Oké, mi bőlt a, Még miatt a Mester éven, Ákos így megtagad engem itt tanítványt a beszélgetésünk tizedik percében, ami azért lássuk be, egy nem kevés, részves, 5-6 mondatban foglalod össze a történetedet. Elvégre itt beszélünk valamiről, elsősorban az én jó voltamból, miközben a kiindál, kiindulási pontot nem tisztáztuk. Ma hogyan foglalnád úgy, össze? Én össze? Igen, ma hát te vagy a történet ja, gazda. Ő, Lészes, jó, jó, úgy foglalod össze, a, ahogy ma látod por, azt. A... Én most már a pontos dátumokat nem emlékszem. Ümm... Bementem a kárcébe, ahol szerettem volna rendelni, egy esti órában, vasárnap este volt, ahol, eh, ahol azt mondták, hogy nem szolgálnak ki, csak eh, Itt nem a, ezzel a magába a téjáítással volt gond, hanem azzal, hogy ezt milyen hang nem beközölték, egy sorban állás után, akkor én miután azon a héten, mert több több az endég kiszolgáláson kapcsolatos rossz érzéssel nyertem le, ezért kértem a paraszkönyvet, amikor ezt nem kaptam meg, akkor elém, elém raktak egy fehér lapot, hogy ide írjam a Panaszaimat, ami hát ugye egyenlő azzal, hogy, hogy utána ki is dobjuk a francba. Ennyire fontos a panaszod, ezt szóváltettem, amikor a biztonsági a... én erre nem emlékeztem akkor, mert nemrég láttam a videó felvételt, amit a biztonsági kamera készített. A nyakamnál fogva megragadott, és, és uh, ki a ki, ki, ki, ki, az étteremből, ahol én megpróbáltam visszamenni azért, hogy megbeszéljem az üzletvezetővel, hogy azt gondolom, hogy ez a eljárás. Tehát nem, nem, a, nem tudom az elviteles módon, hanem az, hogy éppen a nyakamnál szóval kipendöltettek, az nem, az nem egy jó megoldás. Erre a biztonsági őr háromszor vagy négyszer ököllel az arcomba ütött, amíg, amíg, amíg ellenestem. Ekkor rendőrt hívtam, beléptek a kórházba, nyolc napon belül gyógyító sérüléseim voltak, aztán fogászlatra meg kellett mennem, stb. Egy a munkából, én akkor írtam egy posztot, hogy azt kérem a KFC-től, hogy egyrészt biztosítsa azt, hogy, hogy ilyen többet nem fordul elő, illetve azt értem, hogy, hogy egy általam megjelölt alapítványt, hogy ügyet támogasson. Ebből az égen az lett, hogy a kártya egyrészt kiküldte a biztonsági őrt, általam azért nem, tehát az akkori üzletvezetőt felfüggesztette, nem tudom, hogy mi van, és sőt a biztonsági céget is uh, uh, Magyarul, hogy az üzletvezető lehet, hogy van. Én is azt gondolom, hogy van már, de ez most egy... Itt azt mondtam, hogy lehet, hogy erre, erre van. Erre van, van nekem, tehát ez volt az egyik pont, hogy elengedtem a tárgyalások során. Uh, hogy a biztonsági cége szerződést bontottak, Remélem, hogy, hogy mostanában nem fognak újból szerződést kötni vele, és uh, vállaltak egy, uh, egy olyan krény, krényet, mert nem egyeztetve, hogy hány pontból áll, ha megpróbálják azt, hogy ebben az étteremben sem se, se forduljanak elő ilyen, ilyen uh, inzultusok, illetve, illetve erről tájékoztatják is a közöreményt a saját csatornájuk mindenki Emellett egy, egy darab szervezetből kettő lett, a kérésemre, mert ugye a szők is érezték, hogy hirtelen felindulásomból túlságosan uh, keveset kértem még a magyar jog, jog, jogban járósérelemdíjhoz képest is. Uh, tehát módosítottál és menet közben? Módosított menet közben? Én nem, nem. Tehát megint az a része, amiről nem beszélhetek. A KFC a KFC végig gondolta, gondolta az egészet, és egy olyan ajánlatot tett, ami, ami nekem nagyon ment, hogy az én... Tehát nem én jártam vele jó, hogy nekem barom jól hangzott. Egy dolgot hat kérdezzek tőled. Azt de el Igen? nekem, hogy itt egy olyan fiú benyomását kelted, ugye mi viszonylag sokat beszéltünk, de szerintem a büdös életben nem találkoztunk. Te egy olyan, tehát azért mondom, hogy konkrét ismeretünk nincs egymásra, de egy olyan bali benyomását kelted, aki abszolút más, mint én, de ki van a négy kereke? Jelen pillanatban a beszélgetésünk negyedik, tehát a, mint egy 18 perccel a kezdés, vagy 16 perccel a kezdés után nem érzed azt, hogy ez a történet, amely egyébként Friderikus után Szabadon nem jöhetett volna létre a KFC nélkül, némileg a KFC-nek a hatókörébe került azáltal, hogy egy olyan megegyezés köttetet, amely téged kommunikációs, hát részleges kommunikációs teret hagy meg neked. Ez egy e, nagyon e, olyan fogalmazás, ami tőled az van, hogy, hogy az, hogy, hogy, hogy, a, hogy a kommunikációt így szabályozzák, azért nem értek egyet, és azt gondolom, hogy a keretében sem semmit ért egyet, akikkel tárgyaltam, de hogy ez egy ilyen, ilyen helyzet, és hogyha ezt nem vállaltam volna fel, akkor mehettem volna perre, amit egyébként valószínűleg te biztosan megnyerett, még annak ellenére... volna. Nem lett hó, volna jobb, ne haragudjál már, ez a szituáció kicsit olyan, mint hogyha a vinni a vadászpuskát. Tehát nehogy már az KFC-nek legyen olyan önérzete a jogászai által, ami őket ebben a történetben tízes kállán egyesesítette. Én, én, én, én, én, én, én, én nekem, nekem ennél rosszabb a sejtésem, de ezt megint nem mondhatom el. Tehát én azt gondolom, de miért hogy mentél egy kár... bele? Te egy ilyen békés szavakat. Azért ezt nem mondom, mert hogyha, hogyha tere volt volna, akkor két-három év múlva is elhúzódhat. és akkor példát ez meg én nem azt gondolom, nem, nem, a magával, anyagilag, vagy, vagy egyéb pontokon nem jártam volna. Nem, hát nem is arra, figyelj, ami nekünk, nekünk az agyunk nem jár másrófra, én nem pénzről beszélek. Én, én, azt gondolom, én hogy nem az, az, az alatt a, célom... a történet alatt, ami alatt megismertelek, különös tekintettel, hogy azért volt olvasmányélményem, mármint amiket írtál. Azért abból nem az a szabó Z jött át, mint aki egyébként szíre szóra ilyen kompromisszumokat köt? Az van, hogy ezt teljesen végigmondom, nekem nem az a célom Várj, két lehetőség van, kommunikációs szempontból. Egyrészt a három év után a kommunikációs múlít, tehát ki a faszt fog érdekelni, hogy nyertem, nyertem valaki ellen, de most nem hagyjuk, hogyha már nem a. Ha pont akkor lett volna érdemes perelni, hogyha a saját pénzemet szeretném, szeretném megkeresni, mert akkor az ember szépen csendben három év múlva két-három millió forinttal gazdagabb lesz. Ö, most ez csak egy, egy, egy tip, mert közben benne van az a riziko, hogy az, az, az, az a bíró csak azt mondja, hogy készített, hogy, hogy itt, a, itt a, az, a, az ügyvédek által mondott össze. Viszont elmondjuk a kommunikációs erőtérés, az, hogy bárkit érdekeljen. Nekem nem az volt a célom, hogy azt mutassam be, hogy a gusztus gusztustalan undorító amerikai multi, ami darabokra ver minket, hanem az volt a célom, hogy azt próbáljam elérni, és ezzel példát mutatni a cégeknek, és az embereknek is, hogyha valamit rosszul viselkednek velük, akkor nincsenek de, meg ellenben, meg ivott egy fél viszkit, meg hú, de ő is azt mondta, meg kérhette volna ő kedvesebben, meg nem úgy, meg, meg minek ment vissza, én is megvertem volna. Aki, a, a, aki így néz ki, azt érdemes megverni. Hú, a nincsenek dek, nincsenek hanemek és ellenbenek, hanem az van, hogy azt mondja a cég, hogy oké, okay, hibáztunk. És hogy ennek a kommunikációs kimondása az szerintem sokkal, de sokkal, de sokkal ö, többet ér, mint azt, hogy, hogy, hogy, hogy ez a két alapítvány három év múlva lehet. Hogy Én nem értek veled egyet, de maximálisan tiszteletben tartom a véleményedet, Különös tekintettel arra, hogy mi folytatunk egy-két magánbeszélgetést is a te e, eseted után közvetlenül, és azért azt érzékeltem, nem kicsit voltam megdöbbenve, hogy számodra egyébként maga a kommunikációs tér és annak használata nem kizárólag az újságírói tevékenységedben mennyire fontos. Én ezt ugye nem láttam rosszul. Te azt gondolom, hogy ha, ha valakinek, tehát hogy nem, nem, nem, nem, nem egyrészt ezzel foglalkozom. Erről beszélek. Hogy, hogy, hogy, De képes úgy, voltál ez ebben ez a, a szituációban a is magad éve. felé hajlítani ezt a történetet így? Igen, csak az volt a célom, hogy ha már magam felé hallítom, akkor, akkor az úgy másoknak is jó legyen. Mondjuk egyébként biztos, hogy nagy vagyok olyan önző, hogy ez sokat segített az a feldolgozását. Jó, én szívesen adtam Tehát volna én... neked egy másik szemüveget, nem kizárólag azért, mert az előző összetör, de tudomásul veszem, hogy te ragaszkodsz ehhez. Van egy szabó optika, és aki a szabó zépféle optikát nem hajlandó elviselni, annak egyszerű veled nem beszélgetni, mert te tartósan és konzekvensen kiállsz mellette. Ez ügyben maximális elismerésem csak időnként két malomba nevezünk. Lehet. Én, én igyekszem igyekszem más érveket is figyelembe venni, csak azon, hogy ebben az esetben. Itt rólam van szó, tehát az lehet... Értem, értem is tebbe, be hogy, te ebben. Hogy csak azt helyezzem be, Hajra. hogy lehet, hogy, azt, hogy nekem, nekem segíti a dolog feldolgozását. Okay. van, Hogy az ember nem, nem három uh, random, random ökölcsapást kap, hanem annak van valami értelme, és annak az értelme mondjuk nem három év múlva lett Ezt nem is értem. múlva mert akkor az segít annak a lezárásában és annak a felbordulásában. Azt hiszem, azt hiszem így van. Tehát valószínűleg az egész, az egész ügy három év múlva már máshogy kellett volna nem túl rajta. Most ez nekem, egy, nekem jó érzés. Nem mitatkozom rád. Rajta. Szívből ülök, hogyha neked ez jó érzés. Ezt egyébként valamikor el fogja mondani a cég is, amit elmondta? Ö, ez lehet a kommunikációnak része, hogy ők is, ők is elmondják. De hogy mikor, azért. azt nem lehet tudni? Szerintem a napokban. Egyrészt a cég felbontotta a szerződés az őt foglalkoztató biztonsági cége, másrészt képzést tartott az étterem dolgozóinak, és az elkövetkező hónapokban a Facebook oldalakon is beszámolnak arról, hogy milyen továbbképzéseket és technikai fejlesztéseket biztosítják a jobb vendégkiszolgálást. Erről se beszélhetsz? Nem, igazából az van, hogy elküldték a tervet, és nem emlékszem pontosan is fejről. Igyan dolokra van szó, hogy van egy érzékenyítési tréninget tartanak, illetve ilyen, ilyen visszajelzetek vulgák felelnek fel. És De figyelj, lehetek vulgár is azért figyelj, a magyaros vendégszeretetnek függetlenül, hogy ez a KFC-re vonatkozik, vagy a nem tudom, milyen Izé csárdára, már nehogy az legyen a része, hogy a vendégeket hogyan kell megverni, vagy hogyan nem kell megverni, vagy hogyha megverjük, akkor hogyan ne okozzunk neki 8 napon túl -sérüléseket. Figyelj, az van, Az van, hogy. És, és semmiket nem akarom akár tépődni, mert az, van, hogy az, hogy ez az étterem ennyire, ennyire eldurvult, annak van oka egyébként, és abban az, hogy nem vették a jeleket annak is van oka, de azt gondolom, hogy, hogy az, hogy ennyire frusztrált emberek dolgoznak, annak úgy nagy, nagyjából az országhoz hogy is annak az Abban nem fogunk de a KFC hogyan fogja az egész ország frusztrációját megszüntetni? Vagy sehogy, ezek... sehogy, de apró lépésenként lehet. Ez nem, nem, ez nem úgy működik, hogyha hogyha nem vagy kurva nagy seggfeje a szomszédoddal, akkor ő se lesz a Abszolút, de van. teljes, de minimálisan se vitatkozom vele, abszolút. Akkor szerint, érted, azt gondolom, hogy talán így. De hiszem, figyelj, akkor mi figyelj, figyelj, járjunk párba, veressük meg magunkat, lehetőség szerint nem nagyon, és érzékenyítsük az egész országot, és mire, mire talán túléljük, és nem vernek bennüket bucivá, addigra egy teljesen élhető ország lesz. Egy ilyen turnét vállalunk? Hát figyelj, én, én, én, én, én most az időre ebből, ebből a bizniszből kiszállnék, hogy csak más dolgokat Nem de Azt gondolom, hogy, hogy ez úgy működik tényleg, hogy vannak ilyen ügyek, amiket valami értéket kevésbé valójában ezek nem soha a legfontosabb dolgok. De ez, a, ezek a, a legfontosabb dolgok. Ez nagyon fontos dolog. És hogyha engedsz egy gondolatját, aztán visszatérünk, ezért nem tudom megbocsájtani Kubatov Gábornak azt, hogy nem állt velem szóba azon bizonyos Ferencváros-Debrecen mérkőzésen elkövetett késeléssel kapcsolatban, mert az Többé-kevésbé nagyon sok szempontból rímel a te történetedre, miközben olyan távoli rokonok, hogy ember legyen a talpán, aki kimutatja a rokonságot. Igen, az az érzékenyítés, a... amiről te beszélsz, az az egyik legfontosabb dolog, és ha valamit érzékelek ebben, hozzátéve, vagy iszonyatosan sajnálom az apropót, akkor ez az. A, én, én igazából az hogy amikor az egész eset történt, és volt egy olyan, valószínűleg a, egy olyan rossz fázisa a feldolgozásnak, hogy válaszoltam a, a kommenterőknek, egyébként meg egy nagyon sokan írtak messengeron, és ott még bábakat írtak, és voltak, akinek válaszoltam. Egyébként egy nagyon rossz élményem az az, a, a, a, amikor a fickó valaki iszonyatos nagy darabokra verést ígért, hogyha megtudja, hol lakom. Um, annak a harmadik után kiderült, hogy egyébként bele azt szokott történni, hogy a saját barátom. és olyan gyerekkorod volt, mert az erőszak nem volt fehérholó. De hát én azt gondolom, hogy ebben semmi különleges nincsen. Az én életemből ez kimaradt, tehát ennek következtében én másképp nézek hogy olyan külvárosban nőttem fel, ahol ez tökéletes, mert ugye mindenki azt mondta, hogy hát persze, hogy ahol verekedtem, tehát ahol engem is vertek meg, meg időnként én is meg kellett, hogy védjem magam. Uh, és egyébként azt gondolom hogy pont az a jó abban az egészben az ember hogyha lehet, hogy remélem ez még így van és nem csak az elmúlt húsz év volt hogy ember sokat dolgozik akkor, e, akkor ha mázia is van ha nagyon nagy mázia akkor el tud jutni egy a környékre ahol, ahol a boltba való lemenetel az nem arról szól hogy esetleg belekötnek uh, azért is volt ezt rossz a kártya is úgy mert pont itt lakom tehát hogy, uh, hogy azt gondoltam hogy ez már nem az a környék is, sajnos ez a környék Tovább menve a szövegedben, emellett az első posztomban kértem azzal is elnézést kérnek, hogy támogatnak egy általán kiválasztott ügyet. A tárgyalás során végül is két egyesületet választottam. Te már elmesélted, hogy a történet ennél bonyolultabb volt, de ez lett a végeredménye, amelyben közös, hogy mindkét szervezet nehézsorsú gyermekeken próbál segíteni évek óta, és néz anyagi helyzetben vannak. Én azt gondolom, hogy a te osztályrészete, hogy a két egyesületet megemlítsd, és elmondja, hogy mit gondolsz róluk. Uh, igazából ezt uh, a két egyesületet sokat kerestem és olyanokat akartam találni, akik egyrészt megbízhatóak, uh, hogy ezt a pénzt arra költik, amire, amire, amire én szántam, és mondjuk nem a saját költségeikre, vagy pérekre, vagy autóztatásra. És most tudom, hogy nevetségesen az nem nagyon sokan, sokan tudjuk ezt. Uh, illetve azt akartam, hogy ha már van ennek valami üzenete, és van valami fajta média vízhangja, akkor azt felhasználni valami annyira kurva egyszerű dologra, dologra hogy uh, hogy lehet úgy, hogy, hogy egy kicsit tompítani azt, ami most az országban folyik, ami arról szól, hogy, hogy, hogy embereket, vagy akár gyerekeket azért gyűlölünk, mert másik országban jöttek, és ezzel semmifajta állást nem akarok foglalni a, a, a menekült válság kérdésében, vagy a, vagy a migrációban, vagy a, vagy, vagy a nem tudom, az európai az európai együttélés és az iszlám közösség és semmi ilyesmiről nem. Ez, ez egy tök komplex téma, és nagyon sokfajta álláspont lehetséges, és én magam is egy csomószor össze-vissza gondolok dolgokat erről. Azt viszont biztosan gondolom, hogy azok, akik, akik egy háború elől menekülnek, főleg a gyereket, azok megérdemlik azt, hogy támogassuk hogy, őket. És a másik alapítvány pedig egy olyan keresztény alapítvány, a, amely ugyan jelenleg nagyon rossz viszonyt átol a kormányzattal, viszont azokat a konzervatív értékeket képviseli nagyon konzekvensen, amelyek egyébként nekem is nagyon fontosak, és mindezt úgy képviseli, hogy a jelenlegi kormányzatnak a, a, az álláspontjával ellentétben, viszont a kereszténység alap, alapvetésével nagyon is összhangban, nagyon támogatják a szegényeket és az elesetteket. És mindezt egyébként nagyon jó színvonalon csinálják, tehát hogy jó hatásokkal Meg kéne említeni, mint őket népszerű. Ő, ők az ö, ö, ö, ö, Oltalom Egyesület. Ez az Oltalom Karitatív Egyesület és a másik? A Menedjét segítő Egyesület. Akik aztán föl is vették a telefont, el is fogadták. Az ő kommunikációjuk is szabályozva van mm. az egyébként az alaszerzőzők? Én nem kértem senkit annyit kértem, hogy ezt a osztják osszák meg, kommunikáljanak is valamit a, a saját felületeiken, a, ha van újságjuk, hogyha van, ha van honlatjuk, illetve hogyha lesz minden eredménye, akkor a osszák meg velem. Tehát, hogyha... Ha, ha, ha, ha kiosztották a... Nem tudom, tehát hogy, a, egy, tehát hogy például felvetették, hogy akár én is kiosztatnám a tripőket, de hogy én ezt, én ezt egyébként nem tartom jó ötletnek, tehát én nem, nem, nem, nem valami, valami mágnásként akarok megjelenni aki buksisénit osztogat gyerekeknek, és alamizsát, hanem gondoltam akkor ezen segítek, tehát hogy nem, nem szeretnék részt venni magában a, a dologban személy szerint, mert azt, azt gondolom, hogy nem nekem, hanem a hanem annak rossz, rossz, rossz, rossz felhangja van, vagy lehetne, viszont szeretném látni az eredményt. Mert Hogy nem vagy? Nem érdemes megosztani. Igen? Hogy vagy? Uh, viszonylag jól, már a KFC ügy miatt, ügy miatt azt hiszem jól, ezen sokat segített például a, a sajtóper, ami múlt hét pénteken volt, és ahol ahol elég egyértelműen... Ez a bizonyos speci srácok? Igen, azért ők, mert ők, mert ők léptek túl, túl a, a, a az, is, az pénzzel együtt járt? Nem, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy tehát az a az játék, 15 ott belül, hogy le kell hozni. És már elegettettek neki? Teszik? És már tettek neki? Ja, de hogy... Egyeket van még, van még, ugye van öt nap. 5 napjuk arra, hogy ha elfogadják az ítéletet, akkor 5 napon belül kell megjelteni, és 15 napok van fellebezésre, tehát péntekről számítva 20 nap, azt hiszem nem munkanak, nem 20 nap ikára. Van-e más folyamatban egyik. lévő történeted? Igen. Igen. Szintén hasonló? Kötessék? Szintén hasonló sajtóhelyregyőzítási történetet. Ja, nem, nem, nem, nem. Ja, bocsatkozott, rosszul hallottam, hogy nem, nincs, nincs más, mert hogy... hogy hogy nem akarok én vélemény, tehát hogyha valakit köcsögnek gondol, vagy nem tudom, aki, akit meg kéne az azzal nem olyan lehet jogi amit csinálni. Azt hiszem újságíróként elég szüle lenne, hogyha, hogy az élet véleményeket ferelni. Fogaid vannak jobb állapotban, vagy a lelked, vagy mind a kettő nagyon jó állapotban? Ahhoz fogai most már semmi baj, baj nincs, az volt, volt, volt, egy, volt egy pont, hogy lehet, hogy ki kell húzni, de aztán szerencsére nem. Uh, a lelkem azt gondolom, hogy jó állapotban van. Magánéleted túlélte, barátnőd, megmaradt, embereket nagyszámban nem vesztettél. Ezek a dolgok, azért az van, hogy minden ilyen trauma összehozza az embert a ez Most ezt nem azt mondom, hogy mindenki próbálja ki, mert fantasztikus a család életére, de hogy... Azt hiszem, most vannak egyéb más problémáim, problémáim de hogy pont, pont, pont azt érzem, hogy mögöttem van mindenki, akit szeretek, és támogat. Amikor az jót... azt írta az Index Dezső András tollából, hogy megegyezett a KFC a megvert vendége, jótékony ügyeket támogat, akkor megint valami szemérmesség vezéli az Indexet abban, hogy ennek a megvert vendégnek nincs neve? Ö, ott aztán a szikben benne van. Azt és tudom? Igen, szerintem, szerintem szemérmesség, persze. Tehát, hogy nem nem nem, azt gondol, nem gondoljuk azt hogy hogy hogy, hogy tehát hogy a torinak kell magát eladnia és nem a és nem a a a a a megverték, hanem azt, hogy a a én ezt tökéletesen értem, és még egyszer a legeleire visszatérve, én csak azért szóltam, de még egyszer elnézést mentes André Tila megbántottam volna, hogy én ezzel minimálisan se szerettem volna viccelni. Tehát itt vagy én neki... azt gondolom, hogy, a, hogy az André az, ami mindesetben a kapcsán az egyik, egyik első ember volt, aki felhívott egyébként, és azért nagyon köszönöm. Neki, jó, csak, mert, mert hogy... jó, jó, csak a szöveg. Ez, a szöveg... Én nem, arról nem tudok, maga a szöveg volt e tekintetben számomra kétértelmű, és vannak szituációk, ahol a nagyon minimális kétértelműséget sem bírom. Értem, értem. Tehát van ahol azt mondom, hogy részvétem, és utána nem mond az ember semmit, mert utána már csak kevesebbet tud mondani, mintha azt mondja, hogy részvétem. Nem tudom, érthető. Én azt gondolom, hogy ebben benne van a mi közös beszélgetésünk a Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, és nagyon sajnálom az apropó. Kelemes karási Köszönöm, Szabó Zét hallották, és elnézést kérek a 857-es program ismertető elmaradásáért.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 Csak la csak la la tra la la la la csökkenjed én csökkenjed én la la és 063671161. nem kell hogy tekintettel legyenek az érzékenységemre pénteken végül is véget ér ez a hét azt nem ígérem hogy reagálatlanul maradt beleértve hogy Alszom egy párat arra, amit Horváth Péter mondott, és könnyen lehetséges, hogy ugyanarra a döntésre fogunk jutni, mint Rákász Béla kapcsán, csak nem fogom megkérni Rákász Bélát arra, hogy vegye Horváth Pétert, hogy ne jöjjön el, mint ahogy a mindaz a közös ügylet, ami közöttünk volt, és adott esetben elszámolható, abban ott van bennem a késztetés, hogy mindent visszaadjak Horváth Péternek, amit tőle kaptam, annak érdekében, hogy soha többet ne kelljen beszélnünk, de erre még alszom. Jó reggelt! Jó a Sigala úr! Hát teljesen megdöbbentett reggel a Horváth Péter mondata, ennek, ennek semmi, de semmi értelme nincsen, mert ez a műsor, amit a havasra tett, én nagyon szeretem a havas, mindig megnéztem, de az teljesen más volt, mint amit ön vezet, mint amit ön képvisel, úgyhogy, úgyhogy ez, és nem, nem, nem, nem, nem is tudom elképzelni, hogy mi vitte ilyen borzasztó szóra, a... Hát ezt tőle kell megkérdezni, ő egy olyan ügyet lát benne, amilyen ügyet én nem látok benne, amilyen ügyet látok benne, az pedig már réges-régen lett árulva, és ezzel kapcsolatosan a véleményemet megosztottam önökkel. Akkor is megosztottam önökkel, amikor ugye felváltva jártam a Hirtév és ATV utolsó, rész, tehát utolsó részben lévő bűsor részében, ahol ugye újságírók beszélgetnek tényekről. Én azért sosem múló hálával gondolok, mint Kálmán Olgára, mint Raunai Egorra, amikor ugye ennek a rádiómisornak a népszerűsítése, a szó átvitértelmében népszerűsítés és szerrekámat ők nem adhatnak le. Így tettek annak érdekében, hogy meghívtak mindent. Nagyon szépen köszönöm. De az, hogy ilyen műsoroknak legyek a vendége, ahol egyébként szembe mennek a műsor szellemével, ahol korábban tényekről van szó, azt nem szerettem volna, és ez a műsor is ilyen volt, Általában meg nem volt ilyen, ennyi. ily jó reggelt, szia Berec kisaba! Szia, Figyelem, maradtam erről, csak nagyon izgatott, hogy mi történt, mit mondott a Horváth Péter? A Horváth Péter gyakorlatilag hullarablással vádolt meg engem, amiatt, mert hogy én egyébként beültem abban a műsoridőben vezetni, ahol korábban a havas a pályám volt. Ezt, ezt így mondta? Szóval azt, szerint... azt hiszem, hogy ennél rosszabbat mondott. Az annál is, uh, uh, hát ez igen. Akkor értem. Már is uh, inkább uh, furcsa, mert hogy az elején te is meg a többiek is elmondtátok, hogy ez, uh, hogy a néző a fontos, és hogy a műsornak sokat a többi nem értem. Ah, hát igen, most már így értem. Na azért már nagyon jó viszonyban voltatok, és nagyon izgatott, hogy mi, mi történt. Ez egy nagyon jó viszonyban voltunk, egy csomó dolgban nagyon jó, de ugye vannak olyan határok, amelyeket ez a kapcsolat sem léphet át, és ezt most majd el kell tudnom dönteni az elkövetkezendő napokban, hogy ez megtörtént-e vagy sem, én most azt érzem, hogy megtörtént. És hogy fejeztétek be le a teret? Nem, nem, egyáltalán nem csaptam le. Jött egy másik hölgy, aki hetet havat. Az a helyzet, hogy, hogy ezek olyan alkalmak, amikor emberek a velem kapcsolatos negatív érzelmeikhez találnak egy aprópót, és azt kifejezésre jutatják. akkor is, hogy ez egy megfelelő terep, és akkor is, ha nem. Aha. És az ember próbál valami logikát találni, de alapvetően vagy valami érzelmi elfogultságot tapasztal, vagy valamiféle torzulást, ami Egyébként ebben a szituációban tud kiegyenesedni az illetőben. Hozzáté, hozzátéve, hogy két dolgot nagyon fontosnak tartottam ebből a szempontból. Az egyik az, ugye, hogy véletlenül se az a műsor legyen, aminek a címe azért is fontos, hiszen korábban volt a civil a pályán, és utána volt a Havas a pályán, ráadásul én ezt kétszer vezettem, tehát amikor itt most elvállaltam, akkor semmi olyasmit nem követtem el, ami szembe ment volna azzal, amit előtte egyébként gondoltam az életről. A másik uh -huh. dolog pedig az, hogy uh, volt olyan műsor vendég, a oldalán pontosan azért ment velem szembe, és mondta azt, hogy nem vállalta nevet, nem mondok, a műsorban való szereplést, ami által én egyébként most ezen a héten negyedszer is vezethetek műsort, mert én azt gondoltam, hogy egy véleményműsor az nem attól véleményműsor, hogy egyébként fittyet hány a valóságra. Mert a mai vélemény műsorok függetlenül, hogy rádióban vagy televízióban vannak, és ezt meg annyiszor megértük a Kejfej is, hogy valamit azért kellett módosítani, mert kiindult, hogy a kindulópontja rossz. Én ezekben a műsorokban ezt nem tettem lehetővé, és ez a hölgy, aki közölte, hogy ő nem jön elő, számon kér rajtam egy olyan műsort, ahol valakit az, azért fenyítettem meg a maga műsorvezetői módja, mert hogy egyáltalán nem kapaszkodott a tényekbe, amikor pedig... emlékszem, Na most az hogy az botrányosnak lehet nevezni, nagyon sajnálom, hogyha valaki előítéletes, illetve pluszban még azt gondolja, hogy egy védett személyes szemben követtem el valamit, amiben nekem igazam volt, azt hiszem végképp nem értem, és maga a szekértábor logika valami egészen szörnyű módon türemkedik be, ugye itt most egyszerre van aMeToo, egyszerre van a Haboy kampány, egyszerre van a Jobbik, egyszerre van minden, és ezt már már ember nem választja szét. Hát holott ez a, ezek a történeteknek, ezeknek semmi közük nincs egymáshoz, és amikor én szembesülök közvetett módon azzal, hogy nyilvánvalóan nem nekem szólóan, de mégis az én műsorvá, a műsorvezetésemhez adresszába általam ismert, jól és kevésbé ismert, alapvetően jól ismert emberek mondják vissza a műsort, hogy abban nem akarnak szerepelni, akkor van bennem egy berzenkedés, mert szívesen megismerkednék az indokaikkal. De amikor ugyanezek az emberek egyébként azt is tudatják valakivel, aki nem én vagyok, hogyha minden így marad, akkor szívesen eljönnek, akkor egész egyszerűen, Hány inget kapok tőle? Ja, igen, igen, igen, igen. Mert épp azt akartam mondani, hogy az első verzióra még igaz lehet az, hogy szolidárisak alvassal mondjuk. De ha utána meg vissza, akkor mindegy, ez tényleg. Na most van. ez meghaladja már azt a mértéket, így december végén, az, az egyébként fáradtságomban is, amit tolerálni tudok, és az egésztől, mindattól, amit csinálok, van egy végtelen undorérzetem, és természetesen önmagamat is egyfolytában figyelem, hogy én erre saját magamnak milyen mértékben okozok. Tehát adok apropót hozzá téve, hogy ma ugye felolvastam ehhez különböző részleteket, tegnap semmi nem volt. Tegnap egyetlen telefon volt, és az is pozitív volt. És nem voltak kérdések, kijelentések voltak. Tehát te, te, te, te nem volt olyan, uh, aki, és hozzátéve, hogy volt egy nyilatkozatom és amit pontosan abban a részében hamisítottak meg, amit a legfontosabbnak tartottam, és én minden másodpercben minden egyes részletét elküldtem az ATV vezetőinek és a szerkesztőbnek, hogy tisztában legyenek azzal, hogy én egyébként ez a történethez hogy viszonyulok, miközben ugye maga a sajtó általában úgy működik, hogy teljesen kontrollhatatlan Én azonban tegnap egy konkrét orgánummal birkóztam egy órát, az alatt sikerült őket két várra fektetnem, de bár ne kellett volna. Tehát szembesültem Marad az... Tiség? Marad a műsor? Marad, a műsor. Arról... Marad a műsor. Há, Fogalmam sincs, senki nem beszélt velem. Tehát a másik dolog meg az, hogy én, aki futottam a Krec Tibor után, mint egy pincsikutya, hogy miután két műsort visszautasítottam az RTL klubban, végre lehessen műsorom, én most büszke vagyok magamra arra, bár ha beszélek róla, akkor mindent tönkreteszek, hogy én ezügyben egy lépést tettem, és azt gondolom, hogy ezt némileg szoborúan konstatálom, mert én azért nagyon bírtam, amikor elmevetek voltam, de azt gondolom, hogy eddig elegánsan viselkedtem, és a csatorna sem viselkedett elegáns talól. Fogalmam nincs. Igaz hitemre tudom neked mondani, hogy ha januártól veled folytatódik a műsor, akkor emiatt, ha föl fogsz hívni telefonon, semmilyen e, tónus nem fogsz érezni a hangomban, ami ennek szólna. Persze, ah. ezt ki kell várni a januárt. Igen. De nincs Most benne. Egy hülye, hülye kérdés, hogy a havasat te beszéltél? Nem, a havas a második pótlás után, október 23 után bejelölt Facebook ismerősnek. Bejelölt? Igen. De nem ebben a szakaszban, hanem az október 23-ai műsor után. Ez hát érdekes. Na, emlékszem, volt egy műsor, nem tudom, amíg csak van a régen, amikor a vitraival kettem, jól kibeszéltek téged, és elmondtak mindennek. Na mindegy. Hát sok minden van. Oké. Okay. Csókkalak. Viszont. 0614890999 és 0636771161. Figyelj, ha van mire. Jó reggelt. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt. A Szabózi pártján valaki áll egyáltalán ebben az országban? A Szabózi pártján? Igen. Két nem, mert nem tudom. igazából azok a hírek, amik terjengének róla, nem hiszem, hogy valaki, valaki azt mondja, hogy igaza van. Elnézést, milyen hírek? Egyébként, ha már valaki a pártján áll, ha ezek a történetnek van pártja, én mellette állok. Nem tudom, mi kéringenek róla. Hamarabb ért véget a beszélgetés, mint hogy válaszolt volna rá. Jó reggelt. Jó reggelt. Harmadszor is mondom, hogy jó reggelt utána erre. Jó reggelt kívánok, elnézést nem haladtam. A siling reakcióval kapcsolatban érdekes módon ugye az első nem merült fel, hogy ott ok okodott. Ugyanis a siling kép nem jött volna a létre. A nem, ne, nincs így. A kódféle, de így van, de nem, így van. Mert egyált, az... Egyáltalán a... nem így volt, nem így volt. Úgy volt, hogy az egyiknek nagyobb hangsúlyt ö, biztosított, mint a másik, és antiszemitizmusról az én műsoromban sehol nem volt szó. Se a civilapájában, ahol Kármán László volt az, aki ezt ö, ö, negligálta, és ebben a műsorban sem volt szó ö, antiszemitizmusról. Ezt most ön hozta. Ízléstelenségről volt szó, antiszemitizmusról nem. Elsimo pedig nem azt mondta, hogy az egyik van és a másik nincs, hanem az egyik követ megpróbálta az egyiknek a jelentőségét minimalizálni, a másikat pedig próbálta maximalizálni, és én ebben nem értettem vele egyet. De nem az történt, amiről önbeszél, és így aztán nem is szólhat hozzá. Pontosan ez történt ebben a műsorban is, amit ismét szombaton vezetni fogok. Természetesen, hogy a tények ismerete engem sem jellemez, akkor akkor hajrájavítsanak ki. De csak akkor. Jó reggelt. Jó Ön véleményt alkot rólam, és állandóan rám tesz a telefon. Nem tudom elmondani a véleményt, és, és, és hülyén halok meg. Elnézést. Hát, nem kell többet betelefonálni. Vagy meg kell próbálni másféleképpen betelefonálni, mert ezek szerint ez közöttünk rendszeresen így folyik. Sajnos én nem tudom megnevelni önt, ha ezt a szülei elmulasztották. nulla és Tudják, hogy éltem, én ezt meg, soha nem beszéltem erről itt rádió nagy, nagy irvánossággal. Tudják, hogy éltem meg én ezt az utolsó napot a rádiókóban, ott 9 és 10 között. Akkor ott ült Vadas Tamás a mikrofon mögött, és emberek telefonáltak, hogy jaj, milyen jó, hogy most maga ülít, és a fialát nem kellett volna hagyni. És hogy milyen feszültség volt bennem akkor, amikor az utolsó telefonodat Tamás és köztem banyolodott le. Soha nem beszéltünk róla. Önök soha nem hozták szóba. Én pedig ma hozom szóba akkor, amikor eladták a rádiókot, és immáron a Retro Rádió néven fut. Jó reggelt! Halló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Rosszul emlékszem én arra, hogy valamikor évettel ezelőtt egyszer a szillinóra beült a maga műsorába, és nagyon megsértődött rá. Nem az volt, ott konkrétan az történt, hogy én ott a felfüggesztés határán voltam, és ő azt mondta, hogy hogy vagy, én ma megyek az élesben be próbafelvételre. Igen, így volt. Ugye? Így. Nekem ez eszembe jutott, amikor levült a havas műsorába. És teljesen mindegy, minek nevezzük, civilnek, havasnak, ez ugyanaz a műsor. Más a személyes, természetes. De volt De tisztában ez... van, hogy én ezt már két szervezettem fél év alatt? Persze, láttam, és igen. És akkor mennyiben ugyanaz a konstrukció? Hát a... A Szilinóra nem szerepelt abban a műsorban, sohasem. Persze csak a maga helyére üdve, és én maga megsértődött rá. Nem sértődtem meg. Én akkor fel voltam függesztve egy olyan műsorban, amelyben a Szilinóra előtte soha nem szerepelt beleértve, hogy az a műsor, amit bet aztán én ültem, az egy másik műsor volt, egy olyan műsor volt, ami egyébként a havasapályánt megelőzte. A Jó. civilapályán hamarabb volt, mint a havasapályán. Uh -huh, igen. Hát elnézést, nekem ez eszembe Oké, rendben van, csak az a kérdés, hogy amit én mondok az üle önnél, ott, ahol beszél. Igen, és sajnos nagyon sokszor eszembe jut a, a, a, a, hogy is hívják, a barátnője, a MNB-s. Hát, mert erre van, nem a barátnőm azóta. Nem, nem, nem, tudom, tudom, nem is volt, csak de az amit, volt. amit ő egy évvel ezelőtt mondott. De látja, már arra semlékszik, emlékszik, hogy mit mondott. Csak sokszor eszembe jut, mondja. Hát, hogy kollaboráns a Fideszes és az akkor, amikor valaki a havas műsorába, ami egyébként... Nem hozom bele De véletlen nem. megemlítette. Igen, mert eszembe jutott. A, el, a, a, véletlen eszembe jutott. Mint a nyúszika, amelyik reszeli a körmét. <gül> jó, elnézést kérek az a varázség. Ne harag, ugyan, ezt megúszhattuk volna, ha nem telefonál, ha pedig telefonál, akkor ne kérjél elnézést. Jó. Viszont halláson. Nem jó. Viszont hallásom. Hajrá! Úgy leszek Fidesz kollaboráns, hogy ennek a műsoridőnek időnek bejelentkező másik műsorvezetését elvállom. Próbálom megérteni a logikát. Azért azt nem mondanám, hogy ez ilyen pillanatok alatt még. Azért vannak dolgok, ahol az ember hallgat és próbál rájönni. Higyelek. Jó reggat! Jó reggat! Jó reggat. felvételre mentem. Ha nem lett volna az a két műsor, és felajánlják, nem vállalom el. Így felkértek két műsorra, megváltoztatták a műsor címét, teljes szabadságot hagytak nekem, ami egyébként nem nagy szám, az előző műsorok is ugyanek voltak, és nem gondolkodtam. Amilyen gyorsan cselekedett az atv tekintetben tekintetben, az ATV nem gondolta azt, hogy ennek a két műsorhelynek úgy töltik ki, mint hogy van máskor hogy ismételnek. Akkor én nem gondoltam ezzel bárkit megcsalni. És szombaton gondolom. A jövővel meg nem foglalkozom, mert majd foglalkozni fogok akkor, hogyha eljön annak az ideje. Belélt vagy eljön, vagy nem jön el. Ha nem jön el, akkor is eljön. Amikor annak idején Puzsérés csapata került abban a ahol én dolgoztam korábban, én nem gondoltam azt, hogy a Puzsérék árulók. Azt gondoltam magamról, vagy most utólag azt gondolom magamról, hogy ritka hülye döntés volt, hogy a nyitva 11-iget vállaltam, és próbáltam fél 11-től, vagy fél 10-től 11-ig reggel és este egy olyan műsort csinálni, mert pótolni próbáltam a reggeli műsoromat, és nem sikerült. Nem hit bizomány egy bizonyos műsornak az ideje, és hogyha, ugye az csak azért egy jó példa, mert ott szintén egy olyan történet volt, a Szikretben történet, ahol a rádió végül is engem nem vállalt, illetve vállalt csak éppen nem ott. Ha már valami vita van, akkor azt a Runa kellett lebonyolítanom, vagy a szegővel ezt le is bonyolítottam elővel, előzővel inkább, mint az utóbbival. Erről egyébként önök hallottak is részleteket. Itt nem volt ilyen. Itt nem volt ilyen. Hogy a havasban van-e ilyen, azt nem tudom. Figyeltem, hogy ő mond-e ilyet, nem mondott, és hogyha megnézik az N1 Televízión való interjúmat, amely az első műsor után készült, akkor az egy teljesen világos képlet. De nem biztos, hogy befolyásolja a témának ez a jellegű ismeretben. 061 hat 1, 9 9 9 9 és 0,36, hét egy, 1, 1, 6, félek ham uh -huh, uh -huh, uh -huh. happy! I'm feeling glad I got sunshine! Egy dolgot egészen biztosan el tudok Önöknek mondani, hogy a december 22-ei szünet a legjobbkor jön. Ezekkel a sérülésekkel, amelyeket én okozok önöknek, vagy önök okoznak nekem, vagy okozunk egymásnak, ezekkel tartósan most nem tudnék együtt élni. Bennem van a... Kísértés, mint a viccben, hogy néznek ki a jobb oldalon, látják, hogy a gép jobb oldali szárnya lángokban áll, ha kinéznek a bal oldalon, látják, hogy a kép baloldali Szárnya lángokban áll, ugye úgy kezdődik a vicc, hogy jó reggelt vagy jó napot kívánok, itt a repülőgép kapitányát hallják, és akkor a végén azt mondják, hogy lenéznek a jobb oldalon, az első ott lent látnak egy kis szigetet, én onnan beszélek. Meg kell tudni emésteni azt, amit elhangzik, el kell tudni dönteni az embernek, hogy abból mi az, ami megfogadható, mi az, amit nem. Nem mondom azt, hogy csak rossz indulat, mert ilyet nem lehet mondani. De lesz, basics without az elkövetkezendő három és fél hétben. Még egyszer és utoljára a felajánlom 06148909999 és 06 Valamint ugye ezt mondtam, hogy korhatár van, azért az is számúra szomorú, hogy nem telefonálnak. Nem az a baj, hogy nincsenek mellettem szóló telefonok, hanem az, hogy nem beszélgetünk erről. Ebből a szempontból ez hasonló történet, mint a szabózi. Minden történet, ami megesik velünk, alkalmas arra, hogy kitárgyaljuk. I'm feeling glad, I got sunshine In a bag, I'm useless For not for love, my future Is először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 Nézek uh, bizonyos bejegyzéseket, és azt látom, hogy emberek hogy örülnek annak, hogyha engem bántanak, miközben ha ilyen bejegyzés nincs, tehát ilyen telefon nincs, akkor is azt érzékelik, érzékelem, a másik adó engem hallgatnak. Nem tudok arra rájönni, hogy mi vezérelhet valakit, bár hosszú ideig voltam kamasz, és én is szerettem szenvedni, de hogy ilyen sok lelki társam van, hogy valaki azért hallgassa ezt a rádióvisort, hogy engem egyébként ki, mikor szorít sarok, mikor, sarokba, joggal vagy alapnélkül, és ott engem hogyan próbál tépessé verni, ez számomra egészen elképesztő. Ha volt bennem vala ennyi rossz indulat, akkor azért elnézést kérek, hogy a bárki iránt azt uh, szabad engedtem. Viszont hallások.